For the glory of the emperor. Jason! Jason! Jason! You were almost a jibble sandwich. <laughs> You're right. That's my game. This place is incredible. Boom, takka laka k k k k k k k k k k k k Episodet 34 nå, uh, og det har gått en liten stund siden sist. Liten stund, og en liten liten stund. Men uh, det betyr jo at vi har spilt mye og kost oss, og har mye å snakke om, så jeg tror dette blir en veldig bra episode. Uh, jeg heter fortsatt We, og hvem andre har jeg med meg i studio? Jeg heter fortsatt Hei, og nå er det vel, jeg er vel blitt et halvt det var en det jeg var forrige gang, vil jeg si. Og jeg heter fortsatt Joachim, og om vi har vært vekke, så er vi her nå. Ja. <laughs> det, det, uh, siste gang vi hadde en episode, det var jo i sommer, og man kom som man gikk, når det er høst, så bare for å liksom gå rett på sag, hva er det folk har spilt i det siste, eller siden sist da? Hvem av dere vil starte? Jeg starter jeg, uh, ja, det er godt å være tilbake på podcasten, må jeg si, det har vært en, uh... har på noen nyskyldninger på hvorfor vi har vært så lenge borte vi, har vi det? Nei, uh, tra travelt liv. Eg har flytta tilbake til Bodø. Eh, ja. uh, ting skjer. Um, ja, det viktigste er jo at meg fortsett å spele. Ja, men gjør det. Eg har jo vært det. Eg var jo i Bodø i moms fralle mine i tre månader på grunn av bandasjar i leiligheten min, ja. Så uh, ja. Då får eg litt mer tid til gaming uh, finurligvis. Ehm uh, uh, jeg har, jeg har stort sett spilt uh, tre spil, eller to og en halv da, kan du si. Um, mest, jeg har egentlig spilt mest uh, Ghost Recon Wildlands, med Wii, som er i podkasten. så mm -hmm. har jeg spilt uh, litt Horizon også. Uh, det handle spilet, det er Uncharted, som jeg egentlig har begynt på litt nå da, når jeg, når jeg føler jeg vil spille noe annet. Men jag är inte uncharted 4? Ja, uncharted 4, ja, på PlayStation 4. Ja. Ja. Mm. Men jag har nog bara spelat uh, Ghost Ghost Recon ehm uh, Wildlands då. Eh, då jag i spelet nu i dessa dagar så spelar jag jo egentligen bare social spelning. Jag spelar väldigt lite single player då. Och det är därför jag har spelat så mycket Ghost Recon. Ehm, um, jag startar, jag tror jeg det med ägt vi startade med bara spela som gratis weekend um, sammen och gick runt och herre og satt gick på den store stora sandbox världen och jag tyckte var ganska stiligt då. så då har jag fått mut att det spelet var, var, var på en kup go pris där det var rabatt på en och då köpt bara spelet och med en klass spelat Eh, uh, kan ska fast inte kvart då. Det blir i alla fall en um, två timmar varje uh, gång vi spelar, eller i alla fall ett par gånger i veckan i fall. Ehm. går oss... ut på i vart med är ju du blir satt i en stor värld och du ska rättslett eh uh, utsläta uh, en uh, Narkoliga eh, Ta masse sånne Narkobaroner Og så skal du ta en siste bossen slutt Men det er jo en open world spill Så altså jeg og Wii bare med Forskjellige fartøyer rundt omkring Ødelegge missions, ødelegge Narkoreir og Stille litt eh, herring med biler Og finne ressurser det er, det er ganske morsomt Coop-spill da Så det er mye rart du kan gjøre det da. Det er det som gjør det så gøy Øh eh, ja, hva kan jeg si? Og spillmekanikken er jo... Vi har oppdaget noen glitcher her, men spillmekanikken spillemekani er jo ganske simpel. Det er ikke sånn superkomplisert, sånn som for meg da. Jeg, jeg detter litt ut av at spillet jeg har for mye statistik og litt for mye å holde styr på, men spillet er faktisk enkelt nok og avansert nok til at du føler at det er... Ja, du kommer fram og... Det er gøy å skyte folk, og, og mm. svinene du skyter også jeg kan være dumme, eller det kan vara smarte, men uh, det er alltid gøy å gå på en liten rei da. Så kan du gjøre det at, uh, du kan du variere litt på hvordan action elementene blir da, om det blir en stealth mission, eller uh, blir det en uh, full, full rambo-style. Er det ikke hva ja. du synes som spiller, Wien, uh, med det man har spilt sammen da? Hvor mange timer, jeg vet ikke hvor mange prosent vi er fremme da, men vi begynner å nærme oss betale narkoparodene, tror jeg. Ja, det... med har brukt ganske mange timer i den verden der. Er det Bolivia, det jeg... Jeg vet ikke. Jeg er veldig ja. usikker om det fikk ti verden, tror du det? Vi, vi er ikke så inn i... i vi i selve historien sin. Nei. Det teller ikke så mye. Det, det vi gjør er jo å... Uh, raidas, on landspyr og sån som du säger sån narkotika fabriker med drep terrorister mm. eh få för resurser rätt lätt. Ja, alltså det är väldigt ja, altså, det, det de, de, de, själva kart är ju med liksom ting du kan göra eh, men det som ni syns själva grundmekaniken är ju väldigt gøy eh men inte och tätte första kartet så er det mycket det gör stort sett det samma i hvert enaste landområde. Ja, jeg det är uh, gjort att det det det är mycket sån recykling av ting då. Mm, uh, som er som är men men det är liksom det är inte så att det spel sig de inte hvert. Eh alltså det är inte någon mekaniker uh, eller nye fiender liksom. det, det, det blir lite mye av det samme. Uh, altså, det er jo gøy det. Uh, det er at det, på at basisen er så bra, for det er, det er jo sånn vi har holdt ut så lenge. Men jeg skulle ønske at det skjedde noe nytt, kanskje. Jeg føler at det, uh, det er jo ganske liktige Assassin's Creed-spill, eller alle sånne sandbox-spill, at de små side missjonene små sånne lommer der du får ting, Det er så sett mm. ganske like. De har det egentlig, de bare copy-paste det omkring. Det ja. store-variasjonen er jo faktisk når du... Uh, går ju vidare så in då. Där kan det være, ja. å gjøre litt med hva du bara göra lite med vad du ska göra ja. och sånt då. Det det syns jag. Uh, så så så det är lite uh, det er så bara du du kan gå på de där små side missioner till relay och hvis du föll blir det så går man bara vidare på stå in på stå in så vet du att det kan komma någonting där vet du. Det är ingen spoiler mm. här då med mer exempel bort i mission där med Scooterba Predator. Da. Det var så grymt. Jag vet jag i byn men itticket uh, det den, den der var så vanskelig, etter så var jeg så lei av hele settingen der, hvor mange ganger man døde og sånt da. Oi. Uh, ja, altså, det, det var bra gjennomføring, sånn de hadde fått med ja, ja. musikken. Bra stemning, sånn, de hadde fått det. Det er jo helt, helt, helt likt på Og uh, det var bare at han var liksom litt sånn... Uorvinnelig. <laughs> ja, det, det var liksom ingen sånn god måte å ta på. som vi nei, nei. gang på gang, og til slutt så måtte med på en måte nesten juks oss gjennom bossen. <laughs> ja, vi oppfra tilkalle... sånne rebeller. <laughs> Hva er sånne menneskelig skjål, resten og <laughs> slett? Ja, det er lukket Joachim, du har et spørsmål? Jeg trodde alltid Ghost Recon var mer eller mindre realistisk. Ja, det stemmer. Men dette røster jo mer stemmer. ut som uh, Just Cause, eller noe sånt. Jo, vet du hva. <laughs> er det litt noe midt, imellom, vi? midt ja, i mellom i? Midt i mellom Just Cause og Ghost Recon. Ja, de, for, for de, de, den serien er jo kjent for realismen sin, uh, som du sier, Jokka. Uh, uh, og den har liksom vært litt reservert for de der, liksom de hardcore militærskyter fansen. Ja, det er sånn uh, men jeg de har sånn de kjører Ja, men det har gjort det litt mer sånn, litt mer, kan du si, just cause, gøy og alt, litt mer Far Cry-aktig, uh, uten gå helt oppi der, men det hender at det skjer helt sprøe ting. Uh, store eksplosjoner, helikopter, uh, folk som kommer i sånn, uh, um, forsterkninger som kommer, altså noe av det kjekkeste er jo å ta ut gip med folk for de skal komme og ta deg og så bare liksom planter du min på veien bare bang sier det og bare, du ser det i figa og det er ikke som en actionfilm det som Michael Bay film ja, det til tider jeg føler liksom de har gjort egentlig de har bare casualt hele Ghost Recon-spillet gjør det lettere mm. for uh, lettere for uh, spillere å in. inn i det så ja. det, det er sånne spill som passer meg da jeg må innrømme at sånne mm. spill som ikke må passe meg men samtidig så er det fortsatt litt realistisk. Altså, et skudd i hovedet, så er du død. Det er ikke sånn som Gears of War, der du liksom bare må tømme et helt magasin inn, inn i en fyr, og så står han og fortsatt. Altså, mm. Ja, stemmer. Eh, du belønnes for å, være, for å snige, og for å snipe. Eh, og du, du har fort selv også. Eh, To-tre skudd i deg selv, så er du ude. Så... Uh, og så er det hundrevis av våpen, altså jeg har mistertellinger, som du kan låse opp etter hvert, og så er det liksom sånn, man kaller det der du kan låse opp uh, uh, droner, skikkert, uh, forsterkninger, uh, hva er det der når du kaller en bomber? Mortar! Uh, Mortar, ja. Uh, uh, så so det, altså, det, det som er kjekt med... Uh, Wildlands, er at de gir deg et verktøysscreen, og så er det en base der som sier det, ok, du velger selv om du skal gå Rambo inn, eller om du sniger deg inn. Aha, kult! Cool. Uh, uh, og av det så blir det en blanding. Du starter med å snige, og så ser de deg, og så bare... <laughs> så ser de da blir <laughs> og, og da er det bare fremme i maskingevær, og brrr, du sprayer. Og, uh, men det som er kult er når jeg og Hei Klaus synkroniserer oss, altså jeg står med dronen, og så ser jeg okay, fyr, til, liksom oppi bygget til høyre for deg og så tar han å spotte, så tar han å snipe an, og så sniger jeg meg ned, altså vi klarer organisk å lage et samarbeid som jeg bare kan tippe etter disse SWAT-teamet gjør jeg kan innbilde meg at vi samarbeider bra på den måten da uh, og av og så er helikopter helikopteret og jeg sover fra og bare spreier kulene ned, mens hei sniger seg eller går fra bygd til bygd og klarerer de mens jeg tar alle andre som prøver liksom å kommer inn bagveien da. Eh, så det er samarbeid. Og, og det har bare vært meg og Heido, men jeg tror det hadde vært veldig kult hvis vi hadde flere, fire stykk. Det er definitivt et, for meg så er det definitivt et uh, multiplerspill. Eh, jeg, ja. jeg spiller ikke det lenger, rett og slett. Er dette et sånt spill du må ha venner for å Ja, det, det, det, det tror jeg det, det hadde ikke vært like gøy og spiller du solo. Selv om du har A1 med deg, så er det ingen ja, som det du kan... Nei, det er ikke gøy, altså. Da er <laughs> ja, egentlig, det er like generisk som andre sandbox-spiller, for vei det det, tror jeg. Ja. Det er mye mer gøy å spille enn multiplayer. Um, utenom det, så har jeg spilt Horizon, og det jeg har spilt da, det er vel, jeg vil si, jeg er fem, seks timer inn. En veldig bra forløpig. God historie, utrolig bra grafikk og lyd. Um, du har, har du nettopp Spatisk. fått uh, Den der uh, Jeg vet ikke hva medaljen Eller det som gjør at du kan utforske Du har fått lov til å utforske verden Jeg har blitt en siker, jeg vet ikke hvor langt inn i de ja. spelet Nå tipper jeg bare timantallet da Men jeg har blitt en siker så jeg kan gå ut uh, Men det er sikkert ja. uh, jeg, jeg vil tippe Jeg har ikke begynt å sette de gigantiske De gigantiske maskiner eller dyren enda Så jeg vil tippe jeg må skulle gå enda lengre ut for, I den store verden da men forløpigvis er det veldig bra Jeg er Sympatisk karakter Jeg, er, jeg følger med historien til hun Damer hvertfall okay. Jeg vil vite det som skjer videre Så jeg er veldig Veldig positivt overrasket til nå eh, Uncharted 4 eh, Har jeg bare nettopp så startet da, Så eh, for, Men jeg tror jeg vil sette den litt på benken Til de to andre spillene er ferdige da. Ja det er greit Ikke for mange problemet. ting på en gang ja, jeg, jeg er ikke sånn ja. så vidt så klar å spille 15, 15 spill om gangen og sånt. Så. Nei, jeg, jeg har med det en gang nå. Du må fokus på en, en maks to, kanskje, for å, for å virkelig gå i dybden din. Ja. For å nyde spillet, ja. tenker, så, jeg da, tenker jeg ja. Så det er min spilling nå. Det, det er det som har i halve året nå. Jo, der. Jo, men det var en god spilling jo, okay, der. Ja, ja, ja, ja. Ja, det... del jeg, jeg tipper vi begynner å nærme oss slutten av Wildlands. Har du altså etter det, tänker du et nytt multiplayer-spill, eller tenker du å fokusere på Uncharted og Horizon? Jeg kommer til å Horizon mest etterpå. Jeg kommer til å Horizon, men jeg vil gjerne ha et multiplayer-spill i tillegg da. Men vi uh, hadde jo en idé om å spille Far Cry 5. Det, det ble et asmak når jeg fant ut at det... Historien blev gick sig fram för han så hoppa in i spelet. Hans hans hans spelare Han så starta spelet i gamet. Han får mm. ju progrediera i historien men han så kom in och en co-op och hjälpa har hört att han han får ingenting ut av spelet. Så det oh, nei. Ja. ja. Det, i Wildlands är lite annorlunda så hvis jag hoppar i Wes spel så får jag allt jag anlakar det får jag på mitt spel och ja, um, Det borde ju så klart. Ja, det det är nästan i sig själv, vet inte vad är Cry det Crytek inte. Eh uh... Nej, det är ju uh, Ubisoft. Nej, nej, de som lagt uh, Far Cry. Nej, ja, ja. Uh, Far Cry var uh, Far Cry var ett Crytek spel. Hettat 1 och 2 tror jag eller 1, hur ska jag? Men nu är det ett Ubisoft spel. Ja, er det är. Ja, ja. Det är rart. Ni ni borde, det är så på mode så basis at uh, du alls har fått och låst upp. Når du spelar det multiplicerar men nej, det er rart. Men Far Cry spel är ju vidlare, jag hört. Mycket vidlare. Ja, det, er, men, det tror jag. Ghost Recon. Där har du og och <laughs> och og... tror det ändå är eller ändå eller explosioner och allt det där är På en sida, hvis hvis du går, hvis du, hvis, du, hvis du har den tanken att det en av oss Sätt du spelar, gör du spelar. Men men ska bruka dig som baser då eller huvudman. Så hoppar jag så drider i mitt spel, så hoppar jag bara på ditt spel och får se hele spelet genom dig. Så betyder ju egentligen inte så väldigt mycket då. Alltså istället då är visst jag bjuder spel single på min save så har hakar ingenting. Men visst om ja. visst ni kunde ta spel genom det då blir det sånt att det kan jag ng med mig spelar sammen då, visst jag ska se alltid spela. Ja. Men uh, vi får tenke på det Men uh, som sagt Det hadde vært en idé Kanskje begynt på Far Cry Horizon kommer jeg til å spille det det Uncharted får jeg se Det er et bra spill Men uh, jeg sitter lite i backburner så jeg har ikke fått penger Helt inn i historien uh, Når jeg kommer hjem til jul Så skal jeg ta med God War ja, kan med. Ja, var... du kan spille av ja. uh, Men det skal du snakke om, Jokka ja. ja, det skal jeg Skal jeg gjøre det nå? Ja, asså ja, god. Okej. Nej, jag ex på det? Nej, nej, ju det är väl super kall, super si det och och det spelar uppe kallt uh, far simulator 2018, uh, men mer för uh, du kan beskriva det mer passande. Jo, typ. Okay. En en kaffesimulator. Alltså pappa simulator. Åh oh, ja, ja ja ja. Det, det er mye pappasnakk der. Ja, nei. Jeg vet ikke, jeg har kanskje ikke kommet en tredjedel ut i det, cirka, noe sånt? Uh, ja, jeg må tenke, ja, du er der. Jeg har banket ja, ja. en drage og to, uh, to gudebrødre, halvgudebrødre. Spoilers, spoilers. Mm. Ja, jeg har banket opp mange folk. Jeg <laughs> ja, det er stort sett det du gjør <laughs> Heile spelet Ja nei, jeg digger det Det er, det er akkurat såpass Souls-aktig at jeg mestrer det Uten å bli flyforbannet mm -hmm. For det, det er utfordrende Men uh, fram fremdeles Overkommelikt og, og masse save points mm -hmm. Men grafikk, historie Verdenen du uh, er i Utforsking, leveling upp. Og det er at du hele veien velger hva triks du skal lære dig. Ja. Om det er nye eller pil-og-bue-triks, sånn at gutten kan skyte av ting. Ja. Um, det er en härlig blanding av action, RPG-lite og litt sånn selvdraktige utforskingselementer. Mhm. Um, så, så det er så mange små deler som både passer inn i, i spillet, og som faller utrolig godt i sammen når du spiller. Mm. Så jeg, jeg synes det er sinnssykt kult. Uh, jeg har jo rundet det tidligere, uh, og det tok en stund før, jeg, før det klikket for meg, altså, sånn at jeg, alt, alt, alle brykkene falt på plass. At jeg følte at jeg forstod kampmekanikken, og at jeg ble investert i karakterene, Eh kan jag alltså du där föll du at det spel har klickat sån eh uh, du förstår det? Eh uh, var ju investerade i väldigt tidlig Det syns ju att de gjorde otroligt bra. Mm. Uh, mm. så det är ju fort, men jag känner nog inte jag förstår det ännu Det var ju så länge uh, sedan är länge sedan jag senterade gena WhatsApp-meddelang eller lyssnade på hur alla dagar det serna <laughs> olika tingene betyder. Ja, for, for det er mye på en gang, altså. Det er veldig mye, det er ikke sånn helt selvforklarende hvordan det henger sammen. Jeg kan ikke ta inn opp på direktene. Ja. Vil du ha det? En, en veldig kjapt rådgivning. Ja, jeg er ikke sikker jeg klarer å svare, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Ja, altså ulike armor og styr gir deg enten bra styrke, bra magi, eller kortere cooldown på special abilities. ja. Uh, jeg ser det noen som gjør at uh, runic damage blir, uh, og elemental damage blir bedre. Uh, ja, ja. Ja? De pilene som gutten skyder, han skyder jo forskjellige piler. Ja, han, ja, han har to forskjellige. Uh, er, er det stemmer. elemental damage? Eller er det bare frostangreb uh, og sånn som er det? Frostangreb Det er en elemental. Det en elemental. Ja. Men gutten sine piler, uh, de gir bare rein damage. Damage. Men nå, Du spør spelar godt gott altså, ja, når du, når jeg tenker meg Gamso, så, så for han kan jo, han også noen sjokkpiler. Han har ulike piler, uh, ja, i hvert fall to tror jeg nå. Uh, og det kan være at de og har den effekten. Eh, uh, men sånn som så jeg på stolte så var det så påvirker det Kun nå tar jeg seg feil, men jeg trodde at det kunne påvirke Kratos. Men det kan vise seg at det påvirker guttene også. Ja, sant? Altså, ja, så det er veldig mye sånn som henger sammen, så de ikke vet helt hvordan, hvordan. Ja. Ja, det er sant det. Uh... Nei, men altså, hvis det påvirker alle sammen, så er det jo enda mer grunn til å oppgradere den biten også. Hvis du slåss i den, kan du si, retningen. At ja. du bruker mye elementer. Så, altså, for det er jo... Du, du, det, etter hvert så skjønner du jo Når du skal bruke uh, Frost og når du skal bruke Elektrisitet eventuelt Ja, stemmer Det, det, det er en sånn uh, steinsaks papir Mekanikken der Som, ja, og som sånn de ikke klarer uh, <laughs> Sammenlignet med Pokémon så er dette Ganske livelikt Ja I par alt det sorter og hvordan de virker på hverandre der og det er jo 20 sorter <laughs> ja. Nei, Nei det, det, det, det er ikke Pokémon heller vis Um. men det som överraskade mig mest det var det så här RPG elementen Altså Mhm. at du att välja väldigt mycket karaktärskafka där Katie. Mhm. Vad det så sånn. ja. de det sånt du lär dig andre Och det är ett ordspel sånt. Ja. Jeg Det är det det var ett ordspel sånt då. Jag har bara spelat en. Det er ja, den stund sedan jag spelat i andra spel alltså, men jag tror inte det var like begripligt. Ja, nei, jeg tror ikke det, nei. Uh, og, og i God of War 4 så har du jo du, du, du, du, XP, og så har du munter. Og du bruker begge deler til å kjøpe nytt utstyr, uh, og oppgradere egenskamen dine. Uh, det er jo disse to dvergene som du... Ha. Møte på støtt og stadig. Jeg synes de er veldig løgne. Ja, de er veldig løgne. Faktisk, de har en skjerm, de der to. Og så ligger ikke hverandre, så er den en ny stor idé, liksom. Men de, hver gang jeg ser de, så er det väldigt lett der, for da skjønner jeg liksom, og okay, her er det trygt. Og her skal jeg liksom kose meg nå litt, og se hva de har tilby meg. Og så skal jeg bli litt sterkere. Så når jeg den denne lyden av denne bankingen, så tenkte jeg, ok da, han er nærmere da kan jeg puste litt lett av henne. Ja. Det har jeg ikke lagt merke til. Ja. Hei, så er det to ting som slår meg veldig, uh, har jeg om i anmeldelser. Det er det å padle av Karno. Uh, ja, hva har med det? Vel, for du får tid til å ta inn omgivelsene, utforsker verden. Han er passe stor. Han er ikke altfor stor. ja. Og så er det ja. utrolig mange løggende samtaler som skjer når du padler i Kano. <laughs> ja, stemmer. Først mellom far og sønn, og så er det et, et frittstående hoved, som de tar med seg på turen. <laughs> ok. Ja. Og det er alltid fra morsomheter på Kratos, sin bekostning som figur, til interessante historier fra den nordøyen mitologi. Ja, det er jo den vittig mye historie de har pakket inn her, altså. Ja, det er ikke alt så like interessant, men det er ganske mye som de får frem på en spennende måte. Ja. Eh, og jeg synes det er greit at det kommer veldig sånn organisk. At det, det er bare som sånn en samtale. Det er ikke nødvendigvis ti tusen sånne eh, pargamenter som du finner i, i, bort hjemme i hjørnet liksom, så du bare klikker sånn, nei nei, jeg kan ikke lese det. Men ja. dette er bare folk som er på tur, og så snakker de sammen. Ja, altså dette er det mest eh, og, naturlige, organiske jeg har vært borte i noen gang i et spil, Ja. Eh, og det som så bra at er at når du padler og ror, eh, og så kommer du, og så drar du inn på land, så er det bare sånn, ok, vi snakker om dette senere. Og når du går ut i båden igjen, så var det, var vi nå igen i den historien? Så det var veldig bra, synes Ja, jeg. for jeg også tenker, ok, her har de noen morsomheter, så kommer i tilfeldig rekefølge. Men han fortsatt, det mm. er der han slapp. Ja, ja. Eh, og, og, og, og, og jeg synes gutten også har det veldig bra øh, uh, jeg synes Cars kaller det? fremføring at uh, han han virker veldig sånn, genuint eh uh, interessert i historien både faren sin og all den nordiske mytologien då. Uh, for det er jo veldig sånn stor kontrast mellom Atreus sønnen og Kratos, for Kratos han snakker jo knapt i det hele tatt. Og så drar det som regel sånn enstavelsesord og grunting og boy liksom. Ja oj sur så för. Ännu surare har jag har var för. Minst. <laughs> ja. men, men han har en sån du märker ju att han han har en beskyttande roll över Sudden. han försöker altså liksom att uppdra han så gott han klarar, men på äkta krats du ser det. Og det synes jeg var spennende at de fikk frem, da. Han har ikke blitt mykere etter det ble pappa, altså. Jo, litt. Ja, du, du ser glimt, altså. Du ser glimt. Det som jeg var hele poenget, mener jeg ikke husker. Ja. Ja, for samtidig som han er like, like hard som før, så er han litt mer reflektert, og du merker han er litt sånn, Han er gammel og trøtt, kanske. Ja, et, han har ikke lyst å være krigsguden, sånn. Han har ikke lyst å gå ut og krige. Han dro jo til Midgard for å på en måte legge det bak seg, men uh, er du krigsguden, så er du krigsguden, kan du si. Ja, så jeg, uh, so far så so good. Uh, hvis de klarer å holde dette oppe uh, gjennom resten av spillet, så er det bra. Ja, Veldig bra. Eh, kjekt å høre at du liker spillet, Jokka. Det er jo mest sannsynlig Game of the Year, eller en sterk eh, kandidat i hvert fall. Ja, det stakker med en pris allerede på det denne Golden Joystick Awards. Som, eh, hva var den vant for noe? Og ulike kategorier. Ja. Men eh, uansett, utrolig bra spill. Ja. Eh. Og det er en god følelse når du på en måte skjønner layouten i området du er i. Og du må knekke ja. en del sånne av og til ganske passomstendelige fysikk-gåter for å låse mm -hmm. opp en kiste eller noe. Mm. Held det bare gjorts på å snu deg feil vei eh, enn der de vil huske seg. Altså, så finner du et hemmelig rum og en kiste, det er en god følelse altså. Ja, det, det, det er liksom, det jeg synes var kjekt var å å låse opp disse kistene som var, om du kan kalle dem frivillig, eller at det, du måtte ikke ta dem, men de var der, og hvis du gadd å bruke litt tid på dem, så kunne du låse opp. Men jeg ble så frustrert når jeg fant en kiste som jeg absolut ikke kunne ta da. Du er sikkert funnet de du også, Jokka? Ja, ja, for det... Ja, jeg, jeg har ikke verktøy. Sannsynligvis er det egenskapen eller kassøren. Ja, og det, det er jo litt sånn metroidvania kan du si, det at de vil at du, du kommer til å det tilbake med det rette verktøyet til slutt. Men akkurat der, da, så plaket de meg litt, for de, nei, jeg vil videre kasse opp i den kisten, kom igjen. Men de må bare la den være og gå videre. Og det henter av og til da. Ja. Men, men det som er bra, når du til slutt får alle disse, når du kan gjøre alt og åpne alt, så er det sånn befriende, for da vet du, jeg skal kunne åpne hver eneste kiste jeg ser, for jeg har alt jeg trenger. Eh, då da, da kommer den der en litt utforskende biden eh, av spelet, der du føler ja, ok, jeg kan legge historien litt til siden, for nå skal jeg utforske kartet. Eh, og jeg kan gå til alle hjørner og finne disse ulike kistene, og så er det jo mye sånn kjekke ting du kan finne i disse kisten da, som oppgraderer utstyret ditt. Eller egenskanden dine. Ja, jeg fikk gjort det allerede. Jeg har to runder rundt hele verden bare for å utforske. Etter hvert så jeg har låst opp ny ting. Ja. Uh, før jeg slutte, så fant jeg prisene på Golden Joystick Award. Ja. God of War vant best storytelling. Ja, det er også riktig ut. Visuell design. <laughs> ja. Det er jo akkurat. Ja, det... uh, ja. Beste lyd. Audio. Og PlayStation mm -hmm. Game of the Year. Ja, okay. det høres så riktig ut. Det. Dette er jo før Red Dead Redemption kom ut. Ja, ja dette er ikke de Game Awards. Dette er jo Joystick uh, Awards. Ja, ok. Ja, for Red Dead Redemption 2 da, har jeg kommet ut og fått mye bra kritikk den dagen. Da. Ja, men riktig mye plant kritikerer om vi kan lägga till det? Ja. Den vanliga mannen i gatan verkar smule frustrerad, men del av mekaniken og ju kontrollerat avsatt, På God of War? Nei, på Red Dead Redemption då? Åh, oh, Red Dead ja. Nej, jag har faktiskt inte läst så mycket om det. Eh. Uh, Vad altså, det, det folk är det carda like? Är det förskälig från enen? Ja, det, det er to ting. Det ene er kontrolleroppsettet som folk sier helt håpløst uttatt hørt. Mm. Og kritikere mm. elsker for de mener at det gir karakteren tyngde og realisme. Okej, okay. Du tar lang tid fra du trykker på noe til noe skjer. <laughs> ok. Og når ja, ringer det ringer hesten din så kan ja. du krasje in ja. i ting og så ramle an så skjer det ting. Altså. <laughs> ja. ja. Jeg har hørt at spilet er veldig, om du kan si, langsomt i at det det, ting tar tid ja. uh, og, og når du skal liksom lade pistolen din så må manuellt liksom manuelt trykke inn hver kule eller noe sånt det, ting okay. være... jeg vet om det er så jo, det banalt er det... som det men, men er det det? Ja? det er den andre tingen, det er veldig begrenset med ting du kan bære med deg uh, ja. skal du bytte våpen så må du hoppe av hesten nesten tror jeg, legge ned i våpen og ta opp til andre våpen ja skal du få et sted eller du ri hele veien, stort sett. <laughs> ja. Fast travel kommer og, og, sent og, og, i spillet. Uh, dør, dør hesten din, så dør han. Du kan ikke få en ja. de, tilbake. De har liksom prøvd å gjort det veldig realistisk. Ikke sånn hyperrealistisk, men... Uh, det, ting skal ha konsekvenser. Det skal føles litt som Ville Vesten. Uh, og hvis du går i butikken, så skal du liksom bla i en katalog for å kjøpe ting. Det er ikke bare liksom klick klick klick för att köpa proviant och ammunition. Stämmer? Mm. Eh, vem är det? Någon syns du uh, som du säger Jokar krigliga eh älskar det där. Det, det var det var faktiskt Critics Choice Awarden, på den her samme en samma prisutdelningen. Ja. Redder to. Ja. Är det någon her som ska spela det? Jeg har ikke noen planer om det foreløpig. Ja, jeg snu slipper det. Joka? Ja. Ja? Ja. Uh, jeg spilte jo en, uh, som jeg synes var helt grejt, men disse Rockstar-spillene har liksom aldri helt... Jeg har aldri elsket de. Det har vært greie, men jeg har aldri elsket de. Uh, det, det med GTA V, brug? Ja, så altså, jeg har det jo, men jeg spiller knappt. knapt. Uh, ja. <laughs> Men, men det er noe med, liksom, med dette, den åpne verden og at det er klart å bli investert i figuren men nå har jeg jo fått det sterkt anbefalt så jeg vet ikke ehm kan vi snakke kanskje senere eller folkene eller en, en, en Thomas ifra Nerd Alert ja han ja han, han sa, det. Ja han elsker det så han har spilt sånn, 100 timer i det og han har runnet det nettop å, oh, wow. Så, ja, det er et spil du kan bruke mange timer i, tror jeg, hvis du vil. Uh, og når jeg ser klipp på sånn, så ser det jo... Det ser interessant ut, men det jeg får ikke den der, åh, oh, jeg må spille det, følelsen. Ja. Nei. Hei, hmm. før jeg uh, rådde av med hva jeg har spilt, så ja. har jeg vært innom Mario Odyssey. Ja. Og det er fantastisk deilig å bare ta en lang kveld og og gjøre en verden så sig seg ferikt. Ja. Og så kan jeg legge det vekk igjen tre uker. Ja, og det, det, det, det tar ikke lang tid å komme seg inn, inn igjen. Det er liksom øyeblikkelig, så å si. Ja, jeg må jo bare på det denne hatthåpet. Ellers går det greit. Å, ja. ja, bruker du hatthåp, faktisk? Det er... Ja, det er sinnssykt vanskelig, men det hjelper følte... ofte. Ja. ja, ja, ja. Jeg følte det var mer sånn avanserteknikk som jeg egentlig ikke øvde så mye på. Fordi... Men det hjelper, ja. Det er man hjelpemannvittig. Jeg gjør det hele veien når jeg bare springer rundt i verden, så bare hatterhopper jeg valt. Er, er du i denne uh, superverdenen? Det er den jeg skal begynne på nå, ja. Er det er den du skal begynne på, ja. ja. Jeg tog snøverdenen, det var, ja, var. synssykt koselig. Jeg tror det er nesten favorittmen. <laughs> Sier du det, ja? ja. Uh, det er ikke det jeg skal si da, men det er jeg det igjen. Jo, det er der du har sånn... Uh, det var sånn løp, sant? Eller sånn, sånn du er en snøball, eller en valross, eller noe sånt. Ja, stemmer, stemmer. Det er sånn som du går rundt. Ja, jeg husker ja. den der. Og det på det var, en måte ja. så som ringer i bakgrunnen der, og... Jeg fikk litt sånn julestemning av hele greiene. Ja, si, det, det spør deg ikke. Nå er det jo julestemning nå, ikke det? Jo, så det... Mm -hmm. Ja. Ja. Deg, du har noen ja, du har noen timer igjen i du timer igjen i, altså i hvert fall, så du kan kose deg med. Eh eg selv har spilt en del Wildlands med deg, hei. Yeah. Det er veldig gøy. og så har jeg spilt litt Detroit Become Human, jeg tror du den heter det? jeg startet jo på en gammal save da. Så jeg har liksom plan, min var jo å starte fra og, og på min egen story siden jeg overtok en annen siden. Uh, men jeg har ikke kommet så langt siden, da kom jeg inn i God of War, og det tok jo en god del timer, og det spillet har jeg 100 prosent av, så å si. Hundre prosent av? Jesus. Ja, og det, jeg må si, uh, en historie fra min God of War-spilling er at... Uh, du møter noen bosser som du må ta, men du kan hvis du vil. Og når du har togget alle de bossene, så møter du den ultimate bossen. Og hun brukte jeg, tror jeg, 6-7 timer på å ta. Hellig en ku, altså. <laughs> det, var, det var en søndag. Og så bare sier jeg, ok, jeg skal bare på hun her. Men hun, hun skulle liksom være den vanskeligste bossen i hele spillet. Helt forferdelige, sier de. Og så sa han, ok, jeg skal bare finne ut hvordan det er. Og så banker hun meg, og så... Og det var den, den der Dark Souls-følelsen, at det, du får grisebank, men... Ja, ah, kanskje neste gang så gjør jeg det litt bedre. Og så gjorde jeg det litt bedre, og så klarer jeg å ta en tredjedel, og så klarer jeg å ta halve livet hennes. Og hvis jeg klarer å ta halve livet hennes, hvorfor skal jeg ta hele livet hennes? Og så holdt jeg på frem til sånn... Jeg vet ikke, ett, to om natten, men så klarte jeg ikke mer, fordi kontrollen var svett, jeg var trøtt, jeg var ikke fokus og så laget meg, gikk på skolen, kom, kom altså, mens jeg ga på skolen, så tenkte jeg, jeg klarer ikke å tenke på noe annet enn å ta den bossen. Jeg bare tenker, ok, hvis jeg fokuserer, jeg må huske å dodge riktig, og bruke disse og disse trikser, kom tilbake på skolen, og så tok jeg ut etter sånn fem-seks forsøk, men det gikk, og den følelsen av å ta den bossen, det er liksom det, helt ubeskrivelig. Wow! Uh, uh, så Den er en utfordring til det jeg joker, hvis du hvis du tør, hvis du har tid, så skal du ta den ultimate bossen i God of War. Jeg har tatt ikke bort til noen idioter som kaller seg for travelers. Ja. Er det de der må for å låse opp? Eller er det ennå værre å kjøpe? Uh, nei, det, det er litt, litt verre. Oh, la, si, la meg si, når du møter den første, så vet du godt at dette er en kamp du... Uh, du vet at det er en helsikenskamp. Ja, søgelikt. Ja, du har noe å glede deg til. Uh, så, uh, ja, jeg vet ikke om jeg skal legge frem i gardero. Jeg har gjort liksom nesten alt det som jeg gjør, uh, og det er ikke noe nedlastbart med det første, så jeg tror jeg kan gi det fra meg. Når uh, jeg tenker på gang. Uh, og så har jeg spilt The Hollow Knight på Switchen, I must say aså Switchen, men jag har ikke fått så mycket speletid i det sista. Eh, jag läst ner massa så att jag liksom Switchen är en sån sån käck, en indie maskin för For för jag läst ner massa demo för liten smagepit av sånn, en eller två timmar med en demo som, som, men men dessa spel är ju små, väldigt fokusert på liksom yeah. en ting. Mm. Uh, og jo, jeg, jeg, jeg lastet ned faktisk Den der, det, heter det Bloodstained uh, Som er Ritual of the Night uh, Ja, ja du, har en, du har en forløper Og så har du selve hovedspillet som kommer ut senere ja, uh, Forløperen er 8-bit stil uh, Og den lastet jeg ned da på Switch Siden jeg har på tilbud uh, Utrolig frustrerende spel, Men også veldig gøy På den retro-stilen Ja for det du har liksom musikken Og du har spillmekanikken Og du kan spille Du velger mellom fire helter heltinner. Men det er liksom den gamle Måten å spille på Det er at du, hvis du hopper Så har du Hva kan du si Du har ikke valg Du må fulge Altså han hopper bare I en retning Du kan ikke snu retning Midt i hoppet Så det hente ofte at jeg hopper Ute i løseloften og ner i avgrunnen Og så døde jeg da ja. eh, Det er sånn utilgivelig på den måten Og det hender at du hopper Og så kommer en fiende dunk dunker borte deg Og så faller du bagover Og så er det jo nok en gang har du mistet liv eh, Så du, du dør Av og til brutalt Og av og til føles det Men samtidig så er spillet veldig tilgivelig Med å gi deg liv Og continues Og det var ikke sånn at satt fast Men av og så ble jeg så sur, fordi det kommer en flaggermus. Akkurat feil øyeblikk. Og jeg liksom kom igjennom brettet, så tar jeg en liten hopp, og så er det akkurat for langt eller flaggermus kommer, så dette jeg bare går og bare Øh. Så er det sant? Oh. Eh, ja, det er ikke en forhold det. Eller så har jeg og det nyeste spillet jeg har spilt er Spider-Man på Playstation. Eh, kjøpte det brukt for jeg tror det er kanskje to-tre uker siden Og Jeg synes det er et veldig bra spill um, mm. Ja, det er ja, Jeg er vel litt på noen 95% Altså, jeg har runder det Nå er ja. det bare sånn småplokk igjen ja, det det, ja. Lås opp alle ja, ja, ja, ja. Det, ja, det, det, det er et spill som jeg Altså, altså det, det er et spill Der jeg liksom gleder meg til å spiller det, det er får den følelsen, åh, oh, jeg skal bare, liksom, jeg skal bare inn i den verden og gjøre små ting, og så sitter du der til fem timer og bare, oi, oh, shit, der gikk ja. tiden. Ja, ikke jeg, um, jeg, jeg går online, så ser jeg ikke du spiller det spillet, da. Så, uh. mm. For den superhelt følelsen, de har fanget den så bra, at du føler at du er Spider-Man, og det er også en veldig bra historie. De har, Insomniac har jo lagt sin egen version av Spider-Man, som ikke er knyttet til Eh, noen av disse universer eh, som finns i bladene eller på filmene. Eh, så han er litt, litt sin egen greie, og de har liksom tatt litt friheter med relasjonene hans. Eh, hans, jeg tror ikke det spoiler hvis jeg sier at, at hans faste kjæreste i tegneserien er jo eh, Mary Jane Watson, men her er de ekskjærester. Ja, eh, så det er liksom liten, men de er fortsatt venner, og det er en gnister, så du var liksom jobbe litt med hud det, det er ikke sånn... Det er, det er ikke sånn... Uh, Kjærlighetshistorie... Altså, du må ikke liksom jobbe med på den måten, men hun er en partner, og hun hjelper deg i historien, og av og til så spiller du hun, hun også. Uh, så du ser historien fra begge sidene. Uh, men hun er journalist, og hun er litt tøff. Hun er jo ikke bare denne noen sånn... Jeg er supermodell, uh, liksom. Hun er jo bare i bakgrunnen, og liksom bare sier... Nå må det slutte Spider-Man-Pete Parker. Altså det, det er mer dynamik i alle relasjonene som du ser i spelet. Uh, og ja. du føler at Peter Parker er en, en mer sånn tridimensional figur. Sånn, han, ba, han lager ikke bare vitser og er ikke bare liksom en nørd. Nei, han har, har faktiskt mennesker han bryr seg om som kan bli skadad Og som är sårbara samtidigt så er han också själv så bara ser man en superhjält som de har gjort väldigt bra. men kampsystemet är bra. Du kan göra masser av olika tricks. Altså, eh och det det är New York City? Eh B är en väldigt bra porträtterat fast så att det, og du svinger deg gjennom byen Det går fort, du går høyt eh, Det er en frihet rett og slett Å bare svinge Og beundre utsikten Og ta bilder, kan du også og så ser du at folk sier Hey Spiderman, I love you Og jeg bare, yes Jeg elsker det i gang Og så er det bankran Jeg dykker på veien bort til et oppdrag Så er det bankran Jeg tar og ordner det bankranet Eller en fyr som blir ranet Du går ned, ordner opp som superhelten er og svinger videre. Det er liksom den følelsen. Mm. Nice. Ja. Er dette... Føler du liksom spider way? S sorry. Føler du liksom Spider-Man way? Ja, ja, det, det, det har du de klart, altså. Uh, og, det, det, og det de har gjort så bra den jo denne uh, svingemekanikken. For det går väldigt fort. Du kommer deg opp i luft, og så er det liksom denne frihetsfølelsen. Uh, altså, du kan jo fast-traveler, altså hurtig transportere deg. Og da ser du, det er ikke bare en du ser liksom ikke bare en svart skjerm, men du ser at han sitter ombord eller sitter i undergrunnsbanen og liksom taster på mobilen sin, så det er liksom det er litt humor inni der også. Du skal sleppe å gå fra ene siden New York til den andre hvis du absolutt ikke vil, mm. men uh, ofte hvis det bare var et kvartal unna, så foretrekker jeg jo å vi med genom gjennom, for det skjer så mye på veien. Uh, Norge er er litt kjedelig. Det er ikke alt som jeg liker å gjøre, så du må gjøre en del det, forskningsoppdrag av og til. Bare for å jeg vet ikke, rense luften i New York, eller liksom passe på fiskene, eller noe sånn banalt. Men du skal liksom, du er jo, du er en Avenger. Du skal ikke redde verden, du skal bare redde liksom han fyren i gado. AVT så handler det om å liksom eh, bare redde han fra en brand, eller AVT så er det å eh, gjøre luften bedre med å liksom gjøre forskningsoppdrag. Så det varierer, rett og slett. Ja. Mm. Ja, er det på en måte... Nå høres ut som du beskriver... Første gang folk spilte dette her med Arkham Batman-spillet. Ja. Er det det de har gjort for Spider-Man? Ja. Jeg må si at det har en del til felles. Månen spiller bygd opp på månen av og til snige, av og til så er det i kamp. Jeg at den verden som Batman bodde i var veldig sånn gotisk nesten, veldig mørk du hadde så vidt med andre folk å gjøre, altså du, du så nesten aldri vanlige folk men her er byen New York mye mer levende ja. uh, og jeg følte mer som på en måte, Spider man er jo hverdagshelten, mens Batman han er liksom den der som banker livskiten ut av de kriminelle, det gjør jo Spiderman også, for så vidt, men det, det er mye lysere tone uh, Selv om uh, Det er en del av kampmekanikken som, som ligner Og jeg tror det har liksom Tatt inspirasjon fra Arkham spiller Det er klart okay. uh, men, men det er gjort på en god måte Altså de har ikke bare copy-paste uh, det, Dette føles Som Spider-Man Ikke bare uh, Arkham med Spider-Man Drakt ut på ja. Kommer den uh, sannsynligvis en oppføler til den Vel jeg tror ja, jeg tror en sammenheng har jo sagt at De har prøvd å få dette til å føles som Dees uh, Iron Man MCU Altså Iron Man var filmen som startet uh, Det cinematiske universet men ja. dette skulle være starten på de uh, spiluniversene si. uh, ja, Jeg tror nok det blir en franchise Det er også som det er en, ja. en suksess nok at det blir en franchise uh, Spider-Man og, det, og det, det, dette spillet passer jo for tegneserie-fans, for du ser så mange referanser til andre helter. Du ser det ikke, men du ser Avenger-bygget, for eksempel. Du ser uh, advokatkontoret til Daredevil. Hva um, annet ser du? Du ser uh, detektivkontoret til Jessica Jones. Uh, masse sånne uh, ah. påskeegg overalt, som, du kan, uh, som er kjekke, liksom. Å oh, ja, jeg igen, igjen dette bygget fra den gade og... Ja, de har virkelig uh, brukt mye tid på detaljer uh, yeah. på å gjøre byen så ekte som mulig i den, den, altså den fiktive superhelten New York da, ikke New York, New York cool. Men du finner jo, du finner jo uh, uh, liksom de gjerne de frihetsgudinnen er jo der og, og liksom uh, og heter det hovedplassen med alle de lysene New York Square? Times Square? Times Square, ja. Den Times er jo der. Square. Square. Kommer det midt i Times Square, så er det masse folk der, masse lys, og folk sier, ja, Spiderman! Ja, ja, ja. Så veldig gøy. Veldig gøy. Um, så jeg vurderer å kjøpe nedlastningspakken nå, fordi det er på tilbud. ja, oh, yeah, ok. Det er faktisk på tilbud. Sisson pass, eller? Ja. Det er tre pakker. Den første allerede kom til ut. Uh, som har med... Black Hatter gjør De sier det er en veldig bra Men veldig kort Så i seg selv Så er det kanskje en veldig komprimert Opplevelse, men hvis du legger Alle sammen, så tror jeg Det kan bli en bra pakke Men de kommer senere I år og tidlig neste år Tror jeg ja. Andre pakkene okay. Kult Ja vi har jo snakket ganske lenge nå, faktisk. Lenger enn vi planlagt. Uh, ja, det er sånn som skjer, vet du. Ja. Uh, er, det, er det noen andre som har mer på hjertet angående spillingen vår? Nej vi kommer sikkert bare til å spille sånn... Jeg har jo ikke... Vi har jo ikke kommet inn på planen frem, men vi kommer jo bare til å spille sånn altså sånn, og bare fullføre, i hvert fall på fullføre Horizon, og spille litt mer Wildlands og fullføre det. Så får vi se. Jeg kan ikke dukke opp på så overvaskløser her, det. du precis har du någon impulsköp när det har black friday eller jultider vet du? Ja. Ja. <laughs> <Jeg> vet vet aldrig. <laughs> ja, det är jag det är en del det är del gode spel som har vært utgitt på PlayStation Plus. Eh eller play du köper sån billigt spel då på salg. Eller uh, de spiller som du får PlayStation Plus, som sagt, gratis. Så du ja. tenker, ja, ok, gratis. Kanskje jeg skal teste det? Sånne ting da. Uh, og så, uh, Hva også... Hva år skal de lide Nintendo-spill-nevninger av Nintendo-spillet, altså? Ja, nei, det, det har jo vært litt... Uh, de har jo... Skalt! <laughs> uh, de har fokus på Smash. Altså, det er vel det eneste... Altså, Pokémon da, men... Det er jo ikke noen... De spillene har ikke vært særlig på min radar Nei, i det hele tatt. Nei, ikke min heller, ikke um, de. De har et kult spill som jeg har sukkelet på. Mm. Uh, men jeg, jeg, jeg må jo fullføre andre ting først. Civilization VI kommer akkurat til Switch. <laughs> What the hell? Ja, sier du det? Ja, ja. Ja, ja. Det, det har aldri vært liksom min greie, ja, men jeg skjønner at det, det, er, det kan ta... Det kan være veldig kjekt å ta mye tid uh, hvis du liker den type spill da. Ja, jeg liker det veldig godt, men jeg synes det tar for mye tid. Ja. Ja. Men uh, vi skal snakke litt mer om spil og spilnyheter i vår neste vid, yeah. som er nyheter. Kom straks tilbake. Supernyheter ja, välkommen tillbaka. Mig har en del supernyheter att och snacka om. Eh, det har ju hänt mycket rart sen sist, men eh uh, men kan glatt hoppa över alla dessa vad som har hänt alltså, men hade ju E3 med hadde Gamescom, Nvidia hadde en grej der de snackade om ray tracing eller ett land sån tullball som man egentligen beror mig om. Vi spelar så ja, eh. det eh, kan var det som eh hade sånn Cyberpunk kväll. Eh. Vad heter de? Er, er de yeah. Nei, det? Är det polske? Ja. Eller CD Project, CD Project. Ja, for de hade en kväll bara sånt plötsligt sånt okej okay, om om 10 ti eller om fem timer, så skal dere se eksklusivt klipp fra Cyberpunk. Yeah. Og den så jeg, og det var så, så vanvittig bra ut. Yeah. Uh, jeg vet ikke om dere fikk det med, dere. Uh, er det denne lenge gameplay-videoen du viste? Mm. Du viste mm. Ja. Uh, ja, altså, jeg er bare glad i å ha vist spillet, for det spillet har jo liksom, det har ikke vist noen ting å spille de siste årene. Alle på ventet, og har, folk har jo store forventninger etter at de har spilt Witcher 3. Du burde du kanskje spille, eller begynne på Witcher 3, vi bare får å vite hvordan den uh, CD Projekt 2 er, da. Ja, jeg tror... Kanskje jeg, jeg tror... på Witcher 3, Jørg? Kanskje. Alle sier det spillet er så vanvittig bra, ja, og akkurat nå ja, ja. så koster det sånn 100 kroner uh, i, i Playstation Store. Uh, Nei, en du, jeg har, jeg har Playstation 4-disken, Du kan bare... Uh, oh, du, uh, ja, du har disken, så... Altså, det egentlig er egentlig litt rart kan at... kommer tilbake, når ja. kommer tilbake ja, et Jukka, du, du har jo... Det du han har inte full Ja, det syns ju helt. det syns ju bra. Det bara stort då, som dig ramla utav och då det så att T-tanken kommer in i Ja, det är den type spelar som är lite som farlig. Tingen är att vis det det är ju open worlds bit alla alla som spelar det ska stort att de skryter det då. Men hvis inte spel det fänger da, jo, da synes jo du egentlig ikke spillet bra. Jo, mm. altså, det, det er min feil. Det er ikke spillet sine feil. Nei, ah, det er ikke det. Nei. nei men, ja, altså, hvis du føler at det er t-tag på hva vi gjør noe helt spil, så er det ikke noe at du liker ikke du i spillet. Å altså. oh, nei, la meg omformulere. Uh, jeg, stopper. Yeah, okay. <laughs> jeg stopper jo ofte å spille i en periode. Yeah, yeah. Ja, ja. Da har du glemt også. ut så mye til tallgjøret sånt. Ja, du, det, det, jeg har jo Komt litt inn i de spillene jeg 34 3 timer, men det er sånn som så du sier um, Du, jeg måste jo flytta ut Som sagt uh, Leiliden, men jeg glemte et spill Det er sånn som du sier Du lærte mye i begynnelsen med tutorial og sånt, og Nå må du lære det på ny igjen Og, det, og kanskje lese gjennom uh, Mekanikken og sånt og det, Da føler du det lite til i dag Og så må du sette deg inn i Hvor stor inn du er også, samtidig ja, det är kvar där. Hur har du gott? Vad kammissioner har du gjort då? Ja, ja, ja, Lese for, logger, og... dette er dypt spill. Mye ja. Läser de loggan och Det är djupt spel. My storige, deep spel mekanik. Eh, mycket att i så för folk som har tid så tror jag det är väldigt belönande, väldigt givande spel. Men folk som spelar i ryck och napp så blir det vanskeligt, kan ni föreställa er? Ja, så Lexo är det du borde köa egentligen spel for många spel samtidigt egentligen. Ingen sier prosjekt. Mm. Ja, men hun sette, uh, de hadde en open uh, session der folk kunne se spillet. Ja, jeg synes ja. det er bra i det jeg også, men uh, jeg, se, jeg har jo ikke spilt uh, gjennom Witcher så jeg, kan kan jeg si om forventningene mine? Jeg har egentlig bare for høy forventninger på grunn av at de har et godt rykte, ikke noe annet. Ja, uh, <laughs> og så, og så altså, i høst så hørte vi også at, uh, at det skulle komme en Netflix-serie i Witcher-serien. Uh, I bokserien og ikke spilserien Så uh, Og så er det med Mr. Superman Mr. Superman er Ex-Superman jeg vet ikke jeg uh, Har du sett bilder av, av, av han i parrykken da og? Nei det har jeg ikke jeg okay, Passer du, an Ta så, ta så Google over Se på det live Og så i din Erlige me Live me mening kan du om det Henry Kevin Jeg synes, synes du ser litt billig ut Ikke denne Geralt ja Hette han Øh <laughs> uh, ja. Er det är det photoshop på eller är det faktiskt är det lumde officiella bilder? Eh uh, <laughs> yeah. Ja, det han ser litt som Christopher Lamborghini, heimodel combat alltså. Eh uh, men ting är ju vanligt ut uh, på film alltså att de, de lägger till och ting och specialeffekter och och pynt och men ja. Det tror det ska shaking. Sånn, ja, det ting er at det vi ser nå Er jo basert Dette skjer før spilene Eller på en måte, det er basert på bøgene Så det er ikke samme tidsalder mm. uh, Og jeg husker når det, nevnt, når det først ble Annonsert at det skulle bli uh, Lagt en tv-serie Så var det liksom Var det noe som trodde at En central kvinnelig figur Skulle bli spilt av en svarte dame Eller jente og internett gikk jo amok, bare sånn, hva faen det er det du gjør med favorittserien min? Du kan ikke bare liksom forandre på hudfargen, og ja, folk gikk jo bananas, og ja, det var skikkelig ja, furore. Men uh, de viste seg at disse ryktene ikke var sanne da. Uh, og nå viste det seg at i en annen tidsalder, så folk disse lekkere damene som ser i spillene er jo mye yngre. Det er spilt av tenåringer, muligens. Okay. Eh, så, så de skal ikke være på en måte romantiske partnere. Eh, så alle disse kan si, kjeller huleborene så, så for seg at disse lekkere damene skulle være på TV-skjermen. De må bli nok skuffet for, skuffet for. <laughs> det er ikke den typen... Eh, de er ikke portrørt på samme måte som de er i spillet. No. Eh, men sånn er såna egofansen då, de ser för sig en ting och visst det är inte akkurat så sånn som de såg för sig så lager de uppstyr. Uh, kan ge till du kan ge till för att ställa det kan du inte. Uh, men eh okay. uh, jag tror jeg kan bli jeg, ja. bra. Ja, ja jeg, jeg, uh, jeg, jeg går uh, lite med öppna öppna förväntningar ja, Men jag har ju inte för jag har ju nog haft spelare. Nej, nej, inte og jeg har ikke så mye forhold til Cyberpug, men det var bare når jeg så demoen så så det veldig gøy. Eller isettingen til Cyberpug, ja, da? Ja, gøy. Gøy, liksom åpen verden, uh, mye som skjer. Og det er fremtider, sånn uh, ja. cyber, ja. Og det, det jeg likte, for jeg så liksom, litt sånn kommentarspor til demoen, var at... Uh, det mange som, når i lager sånn futuristisk neonverden, så er det, det regnet, det er mørkt og alt det jævligt, liksom. Men nå her var det sol. Du skulle kunne leve i en sånn framtidsverden, som ikke nødvendigvis er idyllisk, men det er faktisk sol og dagslys. Og det er ofte du ser den type verden, der ting er liksom lyst, og en, en, det er en sånn hverdagsfuturisme. Ikke nødvendigvis bare uh, at alt er på trynet. Så det, det var liksom en levende samfunn vi kunne se eh, ja. i cyberpunkter. Mm. Apropos når du snakker om Netflix-serier, eh, jeg synes de har vært flinke med den Castlevania enn når man skal gå inn i spillverden. Den Castlevania tegnefilmserien som de lagte, det synes det var veldig bra laget, så hvis de gjør samme innsats på Witcher-tv-serien, så kan det gå bra det. Ja, den, ja jeg er bare dritkerne. på... Det er på episode 3 av sesong 2. har mye har folk sett av den? Jeg har sett det gjennom både sesong 1 og sesong 2. Ja, jeg er på andre. Lå meg ja. lov med, lov med jeg bin om jeg, jeg binder hele sesong 2. Uh, nei, det, en episode, en episode uh, der er jo bare en halvtime. Ja, ja, det er jo veldig korte episoder. Uh, yeah. Men det, det jeg synes det som frustrerer meg litt det er liksom dette rike universet. Netflix klarer å lage en fin serie, men vi får ikke et Det får vi liksom aldri, kanskje. Castlevania-spil, mener du? Ja. Vi får kanskje en sånn køtte disse kulemaskinene. Pachinko. Pachinko. Vi får sikkert en Pachinko facenko Castlevania, men nei, men jeg var glemmer et bra spill. Ja, men kan typisk det... spill videre lagt en en en en Castlevania spill. Tingen er hvis du skal lage på konsoll og så har jo folk høge forventninger til hvordan det skal se ut grafisk og lydmessig. Ja. Ja, fattar. Det de beste Castlevania spillene som blir lagt de siste årene er jo vært på holdte. Ja. Alla Metroidvania spill jeg hadde vært fornøyd med en sånn en sånn gammel en sånn altså en Metroidvania stil altså. Det trengs jo en 3D. Uh, ja, då blir det sånn synes en indie game da. Eller du Alla digge på butikken. Ja. Ja, jeg tror altså ja, se, det treng ja. ikke koste vanvittig mye, men jeg trodde at det solgte veldig bra. Eh uh, ja, ja. for for når når de uh, lager faktisk når de lagde den Bloodstained, uh, den solgte veldig bra, det der en prequel. Uh, og det er, det er tror hjert, den uh, nye versjonen Altså den hele spillet av Bloodstained Jeg tror den også kommer til å se veldig bra Så du forventer ikke liksom En AAA Metal Gear uh, Arkham Asylum uh, Budget for det? Jeg, jeg tror ikke Konami hadde Futta pengene I et så stort ja. prosjekt Og, og bygge en sånn serie opp for grunn av Nå Jeg synes jeg har forstått det Så det godt selvende serie, at de prøver sin mm. på noe sånt. Mm. Mm. Nei, heller, heller liksom en mindre Castlevania-spill. Mm. Eh, altså, 2D-aktig. Eh, for det krever ikke så stort studio, ikke så vanvittig mye penger, men jeg tror likevel de hadde kjent bra på det. Men de er jo mer opptatt av uh, pachinkoer og tv-serier, <laughs> muligens. Mm. Jeg tror en type spill aller Infamous eller... Eller Dark, Arkham Asylum i Castlevania hadde gått. Bra, tror Bare ikke uh, i byen, selvfølgelig, men du går i sånn... Ja, ja, fordi store. på Xbox 360 så hadde du en del en eller to ja. Castlevania-spill i den der stilen. Da. Jeg har ikke spilt de, så jeg vet ikke Nei, helt hvordan det... De var, de var mer sånn God of War. Mm. Det, det var ikke en open verden som så, så Arkham Asylum og Arkham City. Da. Det var mm. uh, Charit, God of War Korridor Eller På en uh, Reil Gameblader ja. Uansett Det var bare en avsporing på den At uh, Netflix kunne lage En bra serie mm. uh, I litt Andre nyheter Så <laughs> Dette var bare sånn en uh, Jeg vet ikke hva jeg kalle det Men Det, uh, det, det kjenne noe Hos Igen uh, Nintendo uh, uh, Mannskapet i Men som jeg synes var ganske oppsiktsverkende. Eh, og okay. det var jo han som ledet eh, podcasten <laughs> til Nintendo. plagiat <laughs> plagiaten? Eh, han, Philip Musen eller noe sånt. Ja, plagiatet. <laughs> eh, jeg vet ikke om du... Hei, du er oppdatert. Vet, jo, Kim, vet du hva skjedde der? Nej jeg, jeg, jeg vet... Ja, jeg vet... Men du, du vet Sagen We, eller? Ja, ja, jeg, jeg tror jeg har hovedetaljene... Eh, og det var jo, altså han var sånn relativt nyansatt, men han fikk allikevel ansvaret med å uh, lede podcasten og skriva artiklar. Uh, og så ga han ut en anmeldelse. Han skrev en anmeldelse og la den ut på video, også en videoanmeldelse av, uh, det var et spel på Switchen, tror jeg. Uh, og så viser det seg at det var nesten helt likt en annen anmeldelse på YouTube. Uh, han hade liksom brukt nästan de samme orden Bare bytt ut dem lite uh, oh, uh, Men nei. det var öppet At han hade stjålet detta. Och han hade inte och det var liksom, hadde sagt at uh, han hade lånt det. Altså, det, det var ingen ingenting sagt om att han hade lånt det eller sett det, eller något som helst. Han hade sagt at detta var hans egen. Och då veckan newsparken. Rattus säga. Fråga igen. Ja. Uh, det det var rättisslett en rättisslett en plagiat. Ja. Ja. Uh, og Eh och jag syns det förfärligt att sånt kan ske i i spel journalist altså, journalismen att at, at det var så uppenbart At han hade stjålet detta men at han hade ballar till det alltså trodde att han att det inte kommer att bli uppdagat. Eh uh, det fantes på Youtube. Eh uh, så visste det seg nog inte kan att flere av hans anmeldelser har han stålet fra andre. Herlighet. Uh, så det, jeg, jeg synes, jeg, ble, jeg fikk bagover space når jeg først leste om det, så gravde jeg dybere og dybere. Uh, og han, uh, det ingen i igjen så har noe mer enn å gjøre lenger, og de sa på podcasten at sånt dessverre så skjer det, og vi tar sterkt avstand fra det, og nå er det noen andre som leder uh, Nintendo sin... Uh, podcast på IGN da ah, som jeg, jeg har respekt for at de på en måte tok så sterke avstand fra det og at de sa ifra og uh, at uh, sånt tolererer vi ikke vi skal være profesjonelle her hm. jeg mener husker han han, han original uh, youtuberen så han uh, tog jo kopiert for han hadde jeg tror det var bare 10.000 følgere tror jeg Uh, mm -hmm. Og da tok han Philip han så på ja, ja. plagiaten Han tenkte jo at okay, han, det er ok Det ingen som kommer til å merke dette da uh, Jeg har sett videoen Og det er faktisk en, en kopi Du kan du omgjøre et par ord her og der Men det er egentlig ord for ord Kopi da mm -hmm. Av uh, an, an, den anmeldelsen av han, Den originalfiren uh, mm -hmm. Han andre tok det ganske fint egentlig Han ble ikke galt piss, pissesur på han Men uh, men det er jo journalist, et, etisk-messig, så det jo veldig, veldig, det er jo veldig, veldig bad for IGN at han der ble ansatt, og de fikk ja. den saken da. Ja, for det det påverker jo hele, eller hele, ja. hele bedriften da. Ja, så, og som du ser, ettertid så har det vist jeg, har kopiert andre videoer også da. Da er det jo sånn at du, det er jo en fyr så han vil jo, da er det liksom en fyr som ikke vil sette sin egen innsats i noe, men uh, hvis du skjønner at uh, jeg skal ikke sette min innsats i å gjøre det jobben skikkelig. Jeg tar ja. heller å bakke opp i gjerdet for en ja. uh, det var han der, uh, Brian Altano uh, i uh, Nintendo Crew, han sa, altså med... Vår jobb er å drive hobbyen vår med spelet, og så får man penger på ja. det. At du ikke klarer liksom, å skape ditt eget verk av din hobby, det er lavt. Liksom. Ja, ja. Så, han synes det var han synes det var helt forferdelig, og det, det er jeg enig i med. Altså, du, alle har deadlines, alle jobber under press, men det skal jo være gøy å jobbe med spel og spiljournalisme, men tydeligvis så har han andre prioriteringer Eller jeg vet ikke hvordan han tenkte Jeg skjønner jo etter hvert Så kan det jo det, det, jo det føles som at det er en jobb Altså det er ikke alltid gøy hele tiden altså, mm. Etter hvert så blir det bare en jobb Men ja. du, må jo, du må jo gjøre ditt eget verk Altså du må, jo, du må jo gjøre noe Som du har lagt Altså du må vise noe som du har lagt og Ikke bare ta rett for en annen person mm. det, liksom, det, det går jo ikke ut i arbeidslivet Rett og slett Etiskmessig så er det ikke bra Mhm Ok, uansett, jeg, jeg husker det var en ganske stor sag som ble blåst opp i da. Det var jo det. Ja. Uh, men nok om han, og nok om plagiering. Uh, ellers, uh, liten kort nyhet, er at uh, Sony har endelig bestemt seg for å være snille, og kunne uh, gjøre at du spiller på krysser og plattformer, så nå kan alle sammen spille Fortnite med hverandre Switch. PC, Xbox og Playstation, tror jeg Det er jo, det, det er jo ganske stort da Ja, ja det Er jeg seriøst? PC-spiller sp PC sp PC også? Spiller det blant? Jeg tror, altså, kanskje jeg tar feil nå Men jeg har jo bare notaten mine Norge med, med ja. mus og tastatur spiller med noen med kontrollere Det må ja. jo bli en uh, liten handicap der Ja, ja jeg, tror, jeg tror det er visse så Sånn at... Uh, Mobilspillere kan jo ikke det, Ja, det går den ene veien, men ikke den eneste andre veien At ja, ja. At, at, uh, at ikke, ikke PC-spillere Skulle meie seg gjennom Switch-spillere, altså det ja. Jeg ser jo det er en handicap der ja. uh, Men det er muligheten for det I, Altså det snakker jeg kanskje litt om Hva fremtiden vi skal inn i er at Disse Plattformrestriksjonene Er ikke like, disse veggene Er ikke like tydelige som de var før mm. Uh, at du, du skal kun kunne spille med de andre som har en samme maskin og det støtter jeg faktisk jeg tror tek teknologisk uh, menneske så er det ikke noe det er ikke noe som det egentlig for uh, hver gang du trykker på en knapp og trykker en action koden så bak der, En koden som er bak det er jo egentlig det samme altså hvis du går helt i bunnen der så er det egentlig det samme du, du trigger et eller annet action som er ganske likt. Uansett hva plattform det er, hvis du skjønner. Mm. Mm. Så ja. jeg kan ikke det så du sier, jeg tror nok alle sammen kommer til å det, skal, det sikkert, kan sikkert være det blir mer utbrett i etter hvert. Men då er det jo um, jeg tror det er mye politiskt ja, det är ju jo... liksom gör ikke kan göra det nog. <laughs> det det är politiskt självklart det ja. det körn jag. Eh Men man, det kanske ja. kanske kanske när det här konsolen längre och service så kanske det blir det mer utbrett. Men vi kan komma in senare på på hur väger konsolerna går då. Ja, eh uh, får missa vända blicken lite framover nu. Uh, ehm i første omgang så er det snakk om Switch 2. Det at det skal komme en ny Switch mulig til sommer, eller i løpet av 2019. Eh, som muligens har bedre batteri og litt sterkere skjerm, eller som er liksom en halv oppgradering da, i forhold til på Xbox hadde du eh, Xbox... Hva heter det den nye Xboxen? Eh, hjelp meg her. Xbox One X, nei. X ja, X-versjonen og ja. på PlayStation så har Pro-versjonen og Switch in sko og har en litt oppgradert versjon då. Eh, høyrer det etter noe du har brukt penger på? Eh, hvis det ikke er for dyrt. Um, ehm, jeg tror nok igjen, tror nok det viktigste for Switch er jo egentlig ikke at den er bedre grafikk. Jeg tror mer at ok, du beholder grafikken, men du får bedre batteri levetid. Mm. Jeg tror det hadde folk satt pris på heller. Ikke at du får «ok, gå går fra 20, 7-20p opp til 10 p på TV-en». Nei, tror ikke folk bryr seg så veldig mye om ja. det, egentlig. Det mer «du tar den med, så var heller mye lengre når du spiller på buss og tog eller fly og sånt. Og. Men ja. du så har, har hatt egentlig, du og Joachim som har hatt uh, konsolen nå, det blir litt over et år, eller mer enn det i hvert fall. Uh, hva er verdicten uh, deres spørsmiller?» <laughs> Ut fra, sier du... Ja, så bruken av den. Uh, er dere fornøyd med maskinen? Dere kan bruke den når dere går ut og reiser, sant? Er den, er den brukt sånn så Nintendo har forstilt seg det? Jeg har hatt den med en gang på tur bare, men uh, det funker jo bra, da. <laughs> <gang> på tur. <laughs> Joka, <Ja, ja. laughs> det er sånn... Jeg vet ikke om du har fortalt... Nei, du bare har bare ikke sagt det på luft men det som... Det fantastiske du tar med meg, var jo at når du var på utenlandstur, så tog ikke du med Switch'en din. <laughs> nei, siste utenlandstur. Ja, ja. Stemme. Ja, nei, da tok jeg han ikke med, det gikk jeg nei, du tog med Playstation <laughs> i stedet. For. Jeg tok med Playstation 4. Ja, det synes jeg var helt fantastisk. <laughs> ja, det var det. Det var deiligt. I håndbagasjen, og så altså, koblet jeg han Ja, i <laughs> oh, det var nøys. Nice. Uh, ja. Tror uh. Ja, men du, du sa da at du tok han med på tur. Hva, Jukka, var det biltur? Switchen? Ja. Uh, flytur, men jeg var forbannet nervøs for uh, å lade han da, med ledning. For, ja, Det er jo rapporter på internet om uh, at han faktisk døde. Ok. Mm. For han har ikke helt standard-konfigurasjonen på uh, i forhold til strøm og strømlevering. Og det er så typisk Nintendo, så typisk Nintendo, at de har sånn egen grejer så at det, selv om du har en USB, heter det USB-C? Ja, USB-C. Ja. Det skal jo være universellt, sant? Men ja. nei, de så har det gjort noe i det. Så er det din feil. Ja. ja. Eller du kan kjøpe Nintendo sin uh, stikkontakt til 599. 599 var en USB-motifikasjon. Ja. Sånn. Men, men du tog med en usb kabel og en, en batteripakke, da, og lade den? Nei, jeg bare slappte den i veggen. Åja, du slappte den i veggen. Du har ikke tørrt å bruke den til en sånn eh, batteripakke? Hekst. Nei, det er ikke ennå. Men Nei, uh, det er ikke jo bra, da. Men faktisk, når jeg, kom ja. hjem, når jeg kom hjem, så var han uh, bare svart, og just visste ikke om var av på. Alt var bare svart. ja. Ja. Åh, oh, nei, nei, nei, nei Åh, oh, shit, oh, oh, shit. Det, det var sånn det var beskrevet da. Men ja. så, så bare Gjør masse løyer Og så finker han mm. Ja Men jeg vet nesten ikke om jeg tør å ta <laughs> den det, altså. det var litt skummelt Ja Jeg skjønner det, for det, det er jo en dyr maskin og, og plutselig du skal liksom Noe som enkelt som å lade han, Kan gjøre at den blir ødelagt for alltid Det er skremmende ikke men jeg, jeg, har jo, jeg har jo brukt, jeg har ladet den med en sånn battery pack, og med kan du si, standard eBay USB kabler og mm. stikkontakter okay. og så langt har det gått bra med meg jeg vet, det gambler men uh, kanskje jeg har vært heldige eller andre av folk har vært uheldige men uh, ja, jeg har i hvert fall uh, klart det um, og Stort sett fornøyd med Switchen min. Uh, som sagt, tidligere så føles det litt som en indie-maskin. Uh, altså, jeg, spiller, jeg, jeg har ikke Switchen for å spille Spider-Man. i Ikke for å spille God War. Det er Nintendo sine spil og sånn indie spel Det går i. Uh, og jeg er fornøyd med det, egentlig. Ja. Uh, men jeg tror ikke jeg kunne Switchen kun og bare hatt den, for da føler jeg jeg hadde gått glipp av en del toppspill. Ja, det ja, er, ja, ok. Uh, jeg tror Nintendo-maskinen har alltid blitt sett på som en uh, companion-maskin. Ja, ja, det er et bra måte beskriver beskrive det, bra. Ja, det er tilleggsmaskinen. Uh, ja. Side bitch, eller hva du vil kalle det. <laughs> um, kan jeg bare pitche en liten nyhet før jeg må ta med gavene og si takk for mig. Ja, ja. Pikachu. Detektiv Pikachu har en trailer, og den er kull. Cool. <laughs> stemme. Bare sjekk han ut, men han altså, ja. absurd ja. bra ut. Ja, jeg, jeg så han her om dagen. Uh, one, uh, filmen ser veldig bra ut. Uh, jeg blanda faktisk filmen og spilet. For det finns et spil også. Ja, 3D-spill. Uh, 3D-spill der Pikachu hadde en, sånn, en veldig sånn, mørk og grov stemme. Mm. Så når jeg så trailer, tenkte jeg Ja, men det er ikke den stemmen jeg trodde det skulle være Det er jo han, Ryan Reynolds fra Deadpool Ja, det er det Ja, så folk eh, synes jo det er kjapt fantastisk For han har en sånn sarkastisk ø, stemme Som passer veldig bra da, Som folk ikke må forbinde med Pikachu Men ø, jeg tror det kan bli bra uh, Jeg har ikke måttet se den på kino Men det <laughs> må, er jo det, det er morsomt. Vel, hvis det er for Supertech, så må vi jo nesten se om vi si kjenner. Må det. Jeg lurer meg kjapt av går. Jeg altså, tar dere rundt av en eller annen gang. Det kan ja, vi. Det, det. Kjekt å ha deg med, Jokka. Ja. Snakkes. Snakkes. Hei da. Ja, det ble litt lenger enn forventet dette. Uh, ja, det ble det. Vi skal uh, se litt lenger in i fremtiden. Uh, og det er Google. Stream, är det den heter? Jag har det projektnamnet här. Eller är uh... det förlopp projektnamn? Jag syns inte förstå det. Google uh, skal in på spelmarknaden. Eh, så där nu. <laughs> ja. Ja, eh uh, ja, ehm um, det säger sig som en, en streamingmaskin. Ja. Og, uh, er, altså, det er jo rette vägen på dig går för ett de, de, de store de stora Sony, Microsoft och Nintendo har ju varit i spelbranschen väldigt länge nog. Um, ehm och jag tror så du så så du vet med 3D, det är ett väldigt svårt market att komma in i. Ja. Ehm <laughs> um, men uh, streaming og internet, det är ju nog Google har väldigt väldigt bra expertis på. Så ja. och vet inte men jag har diskuterat det förr och men Jag kan og jeg tror att det är vänt det kommer till gå den traditionella spelkonsolen som vi vet om med disker Det tror jag eh, väl går veck. Och med Jag kan vara oenig eller uen, enig med det, men eh och jag tror nog det är väldigt langt till god igen för de fixar allt med försinkelser och läger sånt opp. men mm -hmm. eh det ska vara som Google de vill att det, det ska bli en uh, spel ska vara en streamingtjänste. För då har du full kontroll då. Och abonnemang mm -hmm. abonnemangstjänster. Det tjänar ju mycket mer på. Istället ja. för att folk betalar en engångssumma for över konsoler som faktiskt en del uh, av de uh, Nintendo och Sony har tapt på. De var Før så har jo Sony tappat på att sälja de det kostar mycket mer att producera de, men de tjänar igen på oss på um, på spel. Men nu är det streaming. Ja. Ja. Som du har sett på Netflix-modellen och allt det där, det är ju bara en infrastruktur där du kan Ja, du måste ju en tingen är med tingen är med spel, jag kan skjuta faktiskt en maskin där som uh, Ja, kanske den virtuell maskin eller om det är en uh, server eller något sånt som må fysisk streama den uh, alltså kraftmässigt som den var. Det må, må vara en konsol då, men jag men jeg lurer om de kan uh, gjøre ting der som, uh, ja, trikser mm. litt her med serverne, så kan det være, uh, for i PC-verdenen kan du faktisk, på en server, så kan du ha mange forskjellige virtuelle maskiner igjen. Mm. Det har jeg vært borte i. På jobben min da, en maskin så har sånne, to-tre virtuelle PC-er inni en der. Så det kan de sikkert gjøre noe sånt på en, på de, på de spilsøverne. Uansett at det folk skal streame, det tror jeg det blir en eller form for det, altså. Kanskje det blir noe tillegg, i stedet for kanskje den diskresjonen kommer til å forstå eksistere, men at den streamingtjenesten blir noe på sidene, det vet jeg ikke. Men det kommer nok. Ja. Uh, siden vi snakket om streaming, uh, så, og streameteknologi, uh, så, har jo Nintendo faktisk snust på dette, og det det. Uh, i, i, i Japan, så kan du spela både Resident Evil... Hva, for, hva jo, er det nyeste? Jo, jo, det var der Resid Evil, uh, Resident Evil 5, eller det? Ja, jo. er det det? Ja. Mm. Uh, ja, den nyeste i hvert fall. Er det ikke den ja. nyeste som er på... Jo, den jo der, det den PC-en. Det er det du ser for første person. Jeg tror det ja, er ja, ja. Resident Evil 5, ja. ja. Uh, den kan du streame Og det samme kan du gjøre med Assassin's Creed Odyssey Så Dis løsning på å ikke ha Den ma kraftigste, kraftigste maskinvaren Er å faktisk låne det fra skyen uh, uh, okay. Og med kanskje Switch 2 Så blir det mer integrert Eller det, de får en litt mer uh, Glattere løsning på dette da, For det, dette er kun tilgjengelig I, i Japan foreløpig men det har jo med server å gjøre, og, og som du sier, at det, det skal ikke være så mye forsinkelser. Ja, det er jo det som problemet da, det er, det er, det som er du, problemet du trykker på en knapp på, på kontrollen din, så går de, du instant mot maskinen, så det er, nesten, det er jo litt forsinkelse, mm -hmm. men det er jo noe som du merker. Da, uh, det er noe galt da, når du skal sende junette. etter. Det er sant. Det, altså, det må de finne ut av, eller jeg vet ikke om bare om internethastigheter eller på bondbredden bara liksom ta igen teknologin så finns uh, det må ju bli en försäkringssunset med saker om distanser här då altså, ja. uh, en, en kontrollen den är ju mycket närmare du kablad tror alltså du är ju fysiskt mycket närmare den maskinen den. Ja, ja, det er ju alltså hvis du sitter i studion. Ja, ja, ja. uh, ja. Men nu nu vet jag mig det är bara tull men jag har oh, altså, jeg har hørt et eller annet sted at Google har lyst Å gi internet til alle Altså det vil si alle store byer Skal bli dekket av en gratis internett Ja, ja, de tjener jo på. selvfølgelig Selvfølgelig de, vil de det, det Gjennom det, det, de, de vil være overalt de. ja. Det er jo det de tjener på <laughs> Så de, de setter opp sånne Verbalonger eller noe sånt noe ja, ikke, ja, ja, ja. Og så er liksom hele byen dekket Og da her? er du konstant online og ich tro, tro på det, ich ich på det ni säger att det gör detta av charity. Alltså Nej, nej, nej, det är det, det är det är business för dig. Ja, säkertlig. Men vis något sånt hade betrealiserat, så hade ja. du haft internet överallt och möjligens en väldigt snabb linje överallt. Uh, ja, men det men det det är ju det så men ja, det kan ju alltså serveren som sen du sender det må jo egentlig fysisk, så, ja, de kan, kan ju løse det da. Er ikke Google, det er jo veldig smarte folk. Egentlig mm. alle disse som med det, er veldig Microsoft også. Så det kan, jeg tror nok de løser på et eller vis da, men, uh, det, det er jo fysisk at det, serveren er jo mye lenger fra deg, det, de deg. Ja. Så, uh, det er den maskinen i stueret de er. Ja. Så, det er litt, ok, det er men mellom at du, når du spiller en online-spill der, der du, eh, du spiller på maskinen din lokalt, og så spiller du gjennom nettet med en annen person, det er jo at det, når, du gjennom, når du spiller World of Warcraft eller noe sånt skydespill her i stueret din, med en eh, konsol så rätt i stueret det er jo at eneste du sender da, du sender egentlig bare posisjonen din, som er veldig lite da, selv. Mhm. Mm det er veldig lite datamessig. Du gir posisjonen din, eller posisjonen til de andre, sender det Det er sånn små mengder med data da. Mm. Når du streamer noen bilder og sånn, så tar det jo mye mer data, rett og slett. Lyd ja. og bilder, lyd og bilder, rett og slett. Ja. Og, ja, det, ja. Men eh, det som du sier, Google har jo lyst til at alla skal internet.. <laughs> så... Men uh, du må på at Norge har jo, er jo egentlig en av de landene i verden, tror jeg, som har det beste utbrettelsen av internet. Jeg tror det uh, er Sør-Korea og Norge. Uh, skal er vi jo... fastest internet in the world? <laughs> Nei, mer og mer utbrettelsen der, så er det blant husholdningssal. Ja, det er sant. Så, så må du bare si at uh, vi ligger en del framme andre land. For eksempel, når jeg var i Australia, så mener jeg huske at det, det var en skikkelig... Selv med ett er et iland, det var skikkelig crappy internett derfra, altså mm. Mm. Ja, gøy okay, å se et, så, uh, hvis, hvis, uh, hvis dette skal bli en suksess på Google Så må de jo få de store aktørene med EA og ja. Ubisoft ja, ja, ja, ja. Og, uh, Det hjelper ikke teknologien der Hvis du ikke har de rette spillene Det kan du bare spørre han uh, Trip Hawkins i uh, 3DO, altså Hei, vet du Uh, hva for land som har det høyeste En av de høyeste Internethastigheden i verden Og nå må du tenke på e-sports Ja, Sør-Korea ja. Sør-Korea, ja, ja Faktisk ja, ja, ja. nesten dobbeltastighet Av det du har i Norge uh, Per innbygger liksom Ja, ja, altså Nå tenker jeg bare Jeg tror på, gjennomsnitt, gjennomsnittelig hastighet i landet Sånn uh, Står det meg, uh, i, <laughs> i, I Norge så har man 18,8% Uh, megabit kan jeg tenke meg. Ja. Eh uh, i, i Sverige kor är du? Uh, 26, Ui, jo... ja, når du är sex kommer på det gjennomsnittet liksom så. Er det... Ja, mm. Det är ju ganska uh... ganska ja. men Norge er på en uh, trygg tredje plass der. Eh på Sverige. Så Sverige. Oj Sverige. Ja, okay, det är så. Ja, de leder så... inte mycket så... ja. Men uh, ja, nei, det det är bra. Selv om jeg har slitt mye med mine hersteder, men det er jo fordi jeg ikke gidder betale. <laughs> <laughs> men jeg tenker jo ikke bare det du har hjemme, men jeg tenker på eh, Norge var jo ganske rask ut med 4G mob ja, på mobilen. Sånn, ja. Så når jeg går med, jeg til Spania, så merker jeg meg gang, åh, det er bare 3G her. Men går du Norge, så er det 4G nesten overalt. Så, ja. gutt, ja, som det säger stream boxen Google, ja. Ja. ja. Och uh... det og med snackte för med starta episoden om nästa generation. Eh, uh, du at Googles in streaming box ska komma med den nästa generationen? Nej. Vi ska ikke ha jeg har ikke lest nøye hva det boksen er. Er det disse egen plattformer, streaming services kommer ut eller er det sånn at okay, meg kommer det streame noen av Sony sine løsninger eller sånn? Eh. Okay. Uh... Ja, jeg får lese meg mer inn i det da, men ja. uh, hvis de har skal lage sin ja. egen plattform, da, da må vi bare nemne Indexa at da må de få de store aktørene med. Ja. Men det visst för det är väl för de, de startar heller en abonnemangstjänst där och okay, att du kan du kan ha abonnemanget så så kan du streama en Microsoft maskin eller en Sony maskin eller en Nintendo maskin. Och spela sånt då. Mm. Jag är väldigt jag vet inte de ursäkta, det har ju också läcka så mycket ut och kan kan går i då. Men eh uh, skal de ha sin egen plattform eller egen økosystem der, så må du uh, få de der store, store med deg, rett og slett. Uh, og tidsmessig. Ja, 2020. Ja, jeg, jeg, jeg kan se for meg en annonsering i 2020, jeg. Ja, så du annonsering av PlayStation 5 og Xbox 2, om du skal kalle det det, uh, i 2020. Jeg ser for meg at... Uh, Okay, jeg tror jeg skal droppe Google, for det er så mye usikkert det er da. Men hvis du ska gå in i de aktørene som er i dag, det är jo en sterk om at Microsoft har kommet ut med en diskløs maskin til neste år allerede, 2019. Så 2019 blir, tror jeg, at du har fremdeles de samme maskine nå, men ryktene sier at det er 2020, då da blir det... Da kommer den neste generasjonen ut. Blir det mer, de, kommer de til å sette mer vekt på mer streamingting ting der, eller uh, kommer fremdeles til å være en diskmaskin? Det vet jeg ikke, men i uh, 2020 så har jo denne, denne generasjonen vært ute i syv år, og det er jo faktisk ganske lenge det. Jeg ser for meg annonseringen i 2020, Kanskje en mm. i 2020 av Playstation 5 ja. og Xbox... Xbox 2, som gjelder for det. Ja, De har sikkert sine prosjekten av noe som vi er ikke er klare over. Men som du sier, så er jo tiden inne. Denne generasjonen har pågått lenge nok. Selv om vi ikke har deltatt så mye i den. Så er tiden inne. Og den skal du si, den generasjonen nå har jo blitt forlengt av hjelp av Playstation VR og Pro-utgaven Pro, og ja, X-utgaven ja. ja. og den, den de, de har liksom gått på overtid nå, om du kan si det og det er veldig mange bra spill nå, men uh, muligens tiden inne for en ny generation og muligens den siste generasjonen sier folk også da ja, mener de sikkert den tradisjonelle diskmaskinen det er sikkert ja. det de på ja, ja uh, at, at at folk ikke kommer til å ha denne boksen, store boksen til 3-4000 kroner hjemme, men at det blir en type sånn strømningsboks. Ja, og der du ikke så bare men du køber abonnement. Ja. ja. Uh, muligens det fremtiden. Vi uh, er, er jo litt dridende om hvis du skal ha trifit. 4 Det er jo sånn noe, er jo sånn Video- og filmstreamingen nå At du har masse abonnementer for å spille spiller Ja uh, Ja, faktisk det, det, det blir litt sånn Ja, hvem skal jeg abonnere på? Uh, ja og, og tingen med sånne abonnementstjenester Er at du eier ingen filmer Nei, det Du eier det ingen ikke. serier Nei. Og er det sånn at du, slutter, du eier ingen spel, Du bare abonnerer på den tjesensten, og til slutt så, ja, altså, hva skal du, du, du hvis du ikke er igjen, og du vil, du mister save den eller, altså, det er ikke den, når du ikke har det fysiske mediet lenger, så er det vanskelig å si, hvem som har rettighetene til han, eller at du, du, du, du, har, ikke, du har jo, jeg vil tro at du ikke har rett til noen ting, så lenge du ja så att du så visst du köper abonner, abonnemang abonnemang så har du ingen rättigheter. Ja ja, akkurat när när när abonnemanget så slutar och eh det progressionen den eller alla gringen den och du har öppnad. Ni ja, kom, de kommer säkert att ha lagra den plats men du kan ja. liksom köpa öppna den igen med mig när du börjar betala. Ja. det är mycket spekulationer då som vi snackar liksom ut i vild uh, skihär då men men uh, hvis du tenker prismessig, sier du å abonnere i, i uh, 3-4-5 år, det er mye penger, det. Ja. Så det er jo, kan jo være at det er dyrere med abonnementstjenester enn å kjøpe en maskin på en gang uh... Men jeg vil tippe hvis de har en abonnementstjenester, at de kommer til å ha intensiv med at du folk spiller, og du får et par spill gratis, altså. Har du, har du sett hvordan det da Game Pass funker hos Microsoft? Uh, Nei, vel, altså, jeg har jo jeg har ikke lest så mye, jeg har ikke opp, har ikke prøvd det selv, men det er jo sånn du har tilgang til et visst bibliotek. Ja, det, det, ja ala Netflixen. Og det er jo, det, det tror jeg jo, det tror jeg jo, hvis jeg hadde fått en, hvis jeg ville talt for en abonnementskjens, så ville jeg ikke hatt en sånn Netflix-style, at det er bibliotek jeg kan velge for å ja, spiller gratis, eller gratis og gratis. Du betaler jo abonnementen, men det, det er sånn du kan spille hva for en spil du vil, da. Uh, hvis jeg skal... Jeg kan kjapt søke opp spil. Altså, hvis du hadde abonnert på PlayStation Now, Sony Sin Hai, mm. så kunne du nå spilt... Uh, vel, jeg må faktisk si at det er en del eldre spel Uh, couch Co-op... Mm. Det er ikke de nyeste, og det plager meg jo litt. Ja. Jeg tror Game Pass sin uh, tilbytte var ganske bra. Uh, det. det er faktisk... Du, aller, du kan få de aller nyeste EA-spillene, for eksempel, og sånne ting. Og Microsoft-spillene også. Ja. Jeg tror, jo, jeg tror det er det som, uh, det som hindrer meg i å abonnere på... PlayStation Now er at disse spillene er ikke noe sånn det er ikke noe som frister ok uh, det er ikke noe behov for meg og selv om det er mange det er liksom hundre spill så er det ikke noe av de spillene som jeg trenger å spille og derfor er det ikke nødvendig for, for de, de sitter jo med begge deler de er både strømmetjenesten og disse enkeltspillene disse toppspillene øh uh, så, kanske at de til slutt slår de sammen da, på ett vis. Mm. Uh, at hvis du abonnerer på de tjeneste, som kan koste litt mer, så får du tilgang til... Ja, for eksempel... Uh, Spider-Man, God of War, uh, Red Dead yeah, Redemption. Yeah. Men då har du også en problematik med at... Hvordan uh, skal pengene går til utviklerne. Ja, jeg eh, jeg vet ikke modellen. Det blir jo så så spennende typ TDP får en sånn en, kanskje de får en liten fee per modell eller noe sånt, de spillesselskapene. Ok, ja, så de får en fee per per bruker. Ja, det kan være. Eh, uh, en liten sånn. Det kan godt være. Jeg vet ikke hvilken modell, men det er jo det er jo nesten du må tenke på gotype modell Netflix har. Ja. Men uh, jeg er ikke i tvil om at De, de i bakgrunnen, både Microsoft og Sony, de jobber med En eller annen type form for abonnemangstjeneste ff, Jobber med å sette det opp Eller bare Hva type muligheter de, For um, jeg tror det blir Mer og mer vanlig altså, ja. har bare, De har jo sett Hvordan Netflix har toget helt av Rett slett betal, altså, Netflix Startet jo som en sånn uh, Blockbuster ut mm. konkurrenter Du liksom bestilte DVD-er gjennom nettet ja, eller, Altså du fikk av din postkasse uh, Og nå er det jo en sånn Digital tjeneste som nesten alle har yeah. uh, At de klarte liksom Å omstille seg uh, Eller kanskje det var plan i seg hele tiden mm. Men de såg ju Langt frem i tid Og Blockbuster gikk ju i grunnen Mens Netflix regjerer nå de har så mye penger, de, de er med å bestemme industrien, og hvordan filmer blir lagt og produsert, og de har jo forandret måten med eh, kan du si, ser filmer på. Ja, leier filmer og ja. leier ikke uh, filmer lenger, vet du. Nei, nei, de, du får det på Netflix, og du og, de, altså, de, folk lager jo serier og historier som ikke er ment for 2 timer, men som er ment for ti timer. Uh, ja. Og det eh, har forandret... Ja. Industrien Ja, nå du nevner det Det jo um, Jeg så en trailer for uh, Litt avsporing fra spillverdener Men uh, det er en dokumentar som kommer neste år Så det er Netflix vs. The World då kommer du se hele historien til Netflix mm. Men uh, hva skal du si um, Ja, og poenget er jo at uh, Hvis ikke Microsoft, Sony eller Nintendo Altså bare forbedrer seg på det området för det är det de, de går du de kommer mm. du kan vara där komma in och pyssla in och göra så en liten fix och ja de gör det så mycket bättre att folk eh, hvis de köner det är på Blackwater. Ja. De kommer en in i en aktör in så gör det så mycket bättre än alla andre så de må hålla sig på glid tå her egentligen alle de. Ni <laughs> Nintendo, eh, vad tror du Nintendo <laughs> De DIO Diligyou egentligen delegu bank på en traditionell type ja. spelkontor uh, account grejer, cloud saving grejer allerede de. <laughs> ja. Men det det jo de ser, du ser jo at de sats jo på at denne handheld grejen ja. ska hålla sig. Ja. De har jo City har jo gått i asporingen att i hela handheld øh, du tar med maskinen överallt At det skal hålla sig vidare helt mm. i framtidens Norge på et ett sätt så gör ju det då. Alltså det sätt en anses kan välta det är ju att folk ditke alla brukar ju mobilt spelar mycket med av då och ditke switchen men jag känner att switchen är så unikt i fall till mobilen att det, det ja det kille sig så väldigt fra en mobilspelling att du tror sig jeg tror det er det kan viske ut den andre for vei derlig. Ja. Ja, de har satt seg selv i en veldig unik position Ja. Eh, der de har gått litt vekk fra den tradisjonelle stueboksen da. Altså, ja. du kan jo bruke som det, men også den er veldig mobil og du kan ta med overalt. Og det, det er nok det som er den sterkeste kortet til Switchen. Ja. Uh, som muligens de kommer det å fortsette med, da. Uh, for kanske etter, eller i løpet av neste generation, så ser med at Sony og Microsoft uh, må konkurrere mot Google. Uh, ja. Og at det er denne boksen i stua som koster fort 3-4 tusen. Uh, men så får du alternativ som det du bare for Google alt du trenger er 1.000 eller et par hundre lapper for å en spilkontroller mm -hmm. og så er du allerede mm -hmm. i gang yeah. uh, Ja, så Sony og Microsoft må være på to og ja. så tenker jeg hvis uh, Google kommer inn og gjør det sånn som Netflix, gjør det så mye bedre enn alle andre ja. du vet alle. Det, det er jo det de er redde for så de, de må jo kulissene jeg vil tro de kulissene jobber hardt med å på veldig seg på den måten. Ja. Og jeg mener, så du sier, jeg føler din Nintendo har siltig så langt du der at det det er i sin egen unike posisjon. Pluss at når det gjelder online, så det er jo sikkert att Nintendo sin sterke side for å si for, for å se det milt. Ja. Bruker du mobilen din til å chatte med for eksempel når de spiller online? Hey, see this. Ja, det de, Nintendo har jo det heter den abonnans abonnementstjänst där i. Okej, det heter den. The Now online eller något där. Nej, sånt. Ja, jag vet jag om den om det är en succé eller om det är för tidigt eller altså, om om den tjänsten har lönt sig. Eh, uh, har inte läst några rapporter. Men jag abonnérer i alla fall inte. Altså, det var så si, jag har inte sett nyttan av att betala för Nintendo Switch online. Uh, ikke at jeg spiller så mye da. Til ja, og okay. med, med med lav kostnaden Så så du ikke bry verdt å gjøre det Nej for det Switchen er ikke en multiplayer-maskin for meg Selv om uh, jeg har jo Tetris Og så har jeg Fortnite på Switchen uh, Men hvis både Jeg, deg og Joachim Hadde hatt Switch Og vi skulle spilt Mario Kart Eller Splatoon Online Ja, då skulle jeg betalt for det Men det jeg får nå Uh, altså disse små spillene du får ved siden av uh, Og du får ikke noe Jeg tror ikke du kan ikke leste ned Det er bare du abonnerer på visse spill i måneden mm. Og så forsvinner de Akkurat Nei, nå de... så er ikke det verdt prisen for meg <laughs> Og det er bare Nest-spill du får selv Ja, foreløpig Foreløpig så er det pakken Nest-spillene du så lite Dette er kunne du jo lagt en streaming -kjen. Eller det kunne du jo lagt et spilbibliotek Med alle Nest-spillere på det Ja säkert. Schysst chi passade. Den ja. servern där måste ju den servern där kan inte vara något så här ly kraftig alltså. Jag var säker, jag var säker men hade diskfast är ju den tar så mycket av. Ja, du har sin egen rare lösning og du säger detta med chatten, det gör du via mobilen och liksom. Ja, det jag säger, inte du all så när det Online-nettverk nett, og sånt Det er jo uh, Aldri vært de sterkeste, sterkeste sider Og jeg mm. mener, jeg husker det var din citat sitat Hvor han da, Yomachi Før hun døde da, God bless his soul Han at, mm. Nintendo, hør, lese du det? Nintendo, nei, internet is a fad Jeg <laughs> har ikke hørt uh, det sitatet uh, oh Nei, God, uh, uh, altså du, det, kan, det høres kjent ut, men uh, Jeg visste ikke det kom fra han Ja, det, en, altså, det var en av de som sa at det, ja, det er en internet is a fad. Altså, det er noen som ikke kommer til å vare. Det er helt mm. utrolig at det, noen, de sånt. Ja, nei, det er... folk ser bakover, og andre folk ser fremover, og... Hvis du er flink ja, så... til å fremover, så klarer ja. du å være foran et hestehove, foran alle andre. Og det er ja. det som kan gi deg seieren til slutt, da. Ja. Ja, uansett, jeg ser for meg i neste kansjon, uh, jeg tror til med Nintendo, nei, kan man ikke gjøre det. Men 2020, da, de annonserer kanske kanskje tidlig, E3 kanskje litt sent, kanskje. Tidligere, ja, hvordan skal de... Ja, ser det E3, det er jo midten av året. La meg spørre deg spørsmål nei. Ja. Er du blitt så, uh, kan du si, innlemmer i Sony sin verden, at du ikke kan putte konsol? Forhold, nå tenker jeg i forhold til abonnementstjenester, spil du har, uh, disse medaljene du har fått, vennelister venne, de. Ja, altså, ja, ja, ja. Er, er du på en måte sugt inn i disse verden, at du ikke tenke og butte uh, plattform. Du, var ikke det sånn at vi var skikkelig Microsoft på Xbox 360 i generasjonen? Ja, det er det jeg sier. Det er... Jeg tror vi som gamere hopper bare over til det det er så populært, egentlig. Det alle andre, det alle andre har. Det er, det er alle de andre... Det er vanskelig å si, egentlig, men... Uh, jeg tror momentumen må jo si, hvis du har, hvis plattformen din har en god momentum og alle sier at det er bra, ok, det er det du skal velge mellom alle plattformene. Mm. Så er det en, så er det en som starter med å kjøpe det, og då kommer alle andre til å gjøre det samme, da. Så vennskap, relationer og familie, det er mye å si på... Ja, hva alle andre spiller, for meg, ja. eh, det betyr mye hva alle andre sier, du og den, hva plattformen dere har, for jeg vil spille med dere, da. ja så i summa summarum så betyr, så betyr det jo at spillingen har blitt mer sosialt internet mm. har gjort det mer sosialt, så inter internett er ikke en fad det er, <laughs> det, det, er det Nintendo dis mening var jo couch gaming altså det har jo altså tradisjonelt couch gaming frem til da, det har ju vært det store, men vi de klarte jo ikke det store perspektiv på det <laughs> Apropos E3 og sånt. Uh, Sony? Sony. Er, jeg har jo tenkt at det ikke er det. Det er ja. en 3D da. Ingen ja, nyte det... Sony-konferanse. Hva faen da? Det overrasker meg. Jeg skjønner ikke helt hvorfor enda. Hva skal vi se på da? Da er det bare Microsoft igjen. Med... Da er det ja. Microsoft igjen. En sted Microsoft så har en sånn live-konferanse. Så har du disse store selskaver, men... Ja, EA og... Det, det kjekke Microsoft. har jo alltid vært... Uh, Sony og Microsoft ja. og Nintendo sin uh, presentasjon da, som ja, ikke har vært live, er, men uh, det er ja, det er, merkelig, altså. det er skuffende. At, jeg vet ikke, er det økonomi, eller at de tenker at de får bedre presse når de kjører sin egen greie? Ja, jeg synes du, du Moven til Nintendo med bare en uh, med bare en pre- pre-inspilt Konferanse fungerer Det er bra, synes du, eller? Jeg liker jo best, best Live-konferansen da, men jeg Så liker jeg jo å se på car crashes også da på, på Ja, planen, altså, da. en ting er når det er så Vanvittig dårlig at det er bra Ja, det var det Jeg Det var en periode Der det var så mange Dårlige presentasjoner eh, Dette når de spilte Wii Music, og han der fyren på trommene og, Ja, ja <laughs> Jeg tror på eh, Nintendo på et vis, på et eller annet tidspunkt tenkte jeg, nei, dette, vi kan ikke fortsette med dette, fordi vi er ikke my gode dette. på dette. Vi på den, den fløyten du skulle... <laughs> ja, altså, når vi ser tilbake, tenker jeg, hva faen var det de tenkte med? <laughs> ja, <laughs> Og det på greier ja, uh, Men de har sikkert... Altså, hvis de kjører en video, en treehouse, så er det jo alt er planlagt. Du vet nøyaktig hvordan det går. Altså, ingenting kan gå feil. Ja. Uh, og de foretrekker sikkert De derene Men det er, jo, det er jo kjedelig for oss Som sitter i publikum At du mister denne spontaniteten Og at det, ting skjer ja. rett foran deg Jeg savner At Reggie står der og sier liksom At han kommer ja. med sånn gullkorn uh, ja. Men mer, nå, viser mer, de, uh... ja. nå viser det seg At Sony også har jo valt. det har ja. de, Kanskje de også syns at Det har ikke vært verdt pengene og alle, alt det der forberedelsen de må gjøre hver E3. Kanskje de tenker vi kjører vår egen messe litt senere eller før. Jeg har, jeg har, jeg har følelsen om at det eller jeg har fått hørt, det er jo at det er E3-konferensene at de er blitt mer og mer rettet mot investorer nå. Og så de shareholder alle de har... Ja. Og da det, At innholdet er rett, Mer rettet mot shareholders Og litt ja. At, at det, det skal være noe Det ska vise retningen til selskapet Så det blir litt mer, mobil ti, mer på mobil Og ting som skal tjene pengar Og så er så kanskje Ikke så mye for gamere Og da er jo kanskje En preinspilt uh, Video Det er mye mindre Mina ting som kan gå galet där rättesläkt. Ja. Eh, uh, ting som kan gå galt, tingen är att på på aktie och sånt, hvis det är hvis det något som får dålig omtale, dålig pepp och sånt ting. Det är nog väl kike sig i i trickbransar möj säger si, då, men alle negativa omtale är inte alltså alla negativa omtaler är nog du bör undgå och det kan ju spela in på aktiepriset din då. Och hvis den trikonferansen begynner å bli mer og mer rette mot investorer hva de uh, syns og sånt og da mm. kanskje enten det eller så er det sånn at de vil ha noen en egen show tidligere i året for å ja kanskje muligens annonsere Playstation 5 du vet aldri ja. tidligere annonsering ja, Playstation 5 og så har du tid til å hype det opp og lansere det slutten av året hvem vet m mm. For ekstras, jeg tror ja. en annonsering av en plattform i sommeren, og så lanseringen kanskje i november, det er lite i altså. Ja, så det er i hvert fall det jeg tror i hvert fall. Øh... Mm. Uh. Kanskje, ja, jeg tror kanskje vi skal runde av nyhetene der. Vi har faktisk snakket en hel time om men nå. Ja, men, jeg, vi kommer fort i gang, så... Ja, men det var jo så mye å snakke om. Uh, ja. Det var jo uh, kjekt som alltid. Uh, ja. Hei. Uh, da gjenstår det jo bare å runde av og si uh, takk for meg. Takk for mig. Takk for meg. Så tales vi igjen, sikkert. Håper det blir kortere din neste gang, vi. Ja, jeg tror altså... vi, vi må ha en juleepisode før vi ja. runder av året. Det garanterer jeg. Det, det får vi tid til, vet du. Så får dere kjære lyttere vær flinke med å lese deg sammen ta vare på hva andre i vintermørket som vi har nå. Jeg vet det er helt jævlig mørkt her i Bodø, altså. Det, <laughs> vi har så mye mørk her at det er... Jeg har ikke sett solskjeden siden uh, august, men... Uh, ja, jag var ju jag var ju uppe i militäre så jag vet det. Jeg... Ja. Då var <laughs> det såna jag var ju in i fjellet i 12 timmar så jag fick inte se uh, solis och jag gick in i fjellet eller jag gick in i fjellet eller någon gick kom ut så. <laughs> <laughs> så jag var jag var med spel. Jag får kulsa mig med spel och mina Ja, det kan vart i kosnus. Ja. Det så orden kom fram igen. Ja, Okej. Okay. Det kan vart i kos med att mm. okay. ha det bra. Ha det bra. Den episodens avslutningssang er hentet fra Playstation 4 Spider-Man, og det er sangen du hører under rolleteksten. Jeg synes den er helt episk, og jeg synes det er passende at vi kan høre på en marvel spider man siden, som en honnør til vår kjære Stan Lee som nylig gikk bort.